Krähnest Sitzungspodcast Transparenz für die Ohren. Heutigen 21.03. Äh, ich stelle fest, wir sind nicht beschlussfähig, äh, werden aber im Laufe des Abends noch beschlussfähig. Wir benötigen einen Versammlungsleiter. Wer möchte das machen? Ich könnte das machen, wenn ihr Lust darauf habt. Klar, leg's los. Na klar. Gut, dann stellen wir fest, wer alles da ist. Äh, sind da der Fitz. Die Steffi, der Daniel und der Alexander und die Claudia, die hoffentlich dankenswerterweise unser Protokoll führt. Da wir äh, im Moment noch nicht beschlussfähig sind, äh, können wir äh, noch keine Entscheidung treffen bezüglich des Protokolls. Trotzdem würde ich gerne wissen, ob ihr euch das Protokoll angesehen habt und ob es irgendwelche Sachen gibt, die wir jetzt da besprechen müssten. Das, was da im Pad verlinkt ist, ist nicht richtig. Das habe ich nicht kontrolliert. Warte mal. Wenn das nicht richtig ist, dann... Ja, da ist so ein Schreibfehler drin, weil der Datum zwar in der OL, ist, was nicht sein sollte. Ja, aber dann gibt es ein Problem mit dem Skript. Da habt ihr erstmal den Link. Das können wir nachher kontrollieren. Ich habe das immer parallel offen für den Fall, dass was ist. Ich habe jetzt den richtigen reingepackt. Danke dir. So, also nochmal. Habt ihr irgendwelche Anmerkungen zu dem Protokoll? Ich war ja eh größtenteils nicht da. Naja, bei Steffi sieht es genauso aus. Ähm, aber habt ihr es denn gelesen, was so mittlerweile dann an Entscheidungen noch getroffen worden ist innerhalb des, der Vorstandssitzung? Ja, natürlich. Okay, irgendwelche Fragen dazu noch? Nee, ich habe mir auch die Aufzeichnung angehört, also bei mir ist alles soweit klar. Super, sehr löblich, toll. Okay, ja, dann machen wir erstmal weiter. Ähm, Tätigkeitsberichte sind soweit vorhanden, im Protokoll zu entnehmen. Dann haben wir ein Ticket 76384 AGÖA, Stellungnahme zum Thema Gladbeck. Ähm, da würde ich gerne wissen, ob der Thomas Weyers schon da ist. Der war nämlich parallel jetzt in irgendeiner anderen Sitzung. Und scheint noch nicht drin zu sein. Zumindest sehe ich ihn nicht im Zuhörerraum. Dann würde ich das gerne nach hinten schieben. Dann schieben wir das erstmal. Gut, dann haben wir äh, ein Ticket äh, 76273. Es geht um die Anmietung von Lagerfläche in der Verti. Das Ticket habe ich erstellt kann ich folgendes zu sagen. Wir haben dort ein Angebot für 25 Quadratmeter zu 4 Euro den Quadratmeter, was also insgesamt 100 Euro pro Monat an Belastung ähm, auf sich bringen würde. Ähm, wir, ähm, also das ist ähm, direkt von der, in, innerhalb des äh, Gebäudekomplexes der Berti, ist ebenerdig und ähm, wir müssten halt äh, noch für eine Wand quasi Sorgen. Dazu ähm, werden wir Bauzäune organisieren. Ähm, das äh, wird schon, äh, ist schon angeleiert worden. Jetzt brauchen wir halt noch den Vorstandsbeschluss dann gleich, um das halt umzusetzen. Ähm, nach der Vorstellung von äh, Carsten soll dann halt auch äh, die Hauptmateriallogistik äh, über die Bärtigkeit laufen, sodass das dann auch das Haupt, äh, Umschlag, der Hauptumschlagplatz äh, für Wahlkampfmaterial ist. Ähm, und äh, da wird es aber noch eine Besprechung mit der AG Werbemittel äh, geben, also mit Carsten und mit Ralf und wer da noch alles in der AG Werbemittel ist um da äh, ja entsprechend die Rahmenbedingungen abzustecken, wie das Ganze läuft, vielleicht auch den Shop wieder zu bestücken ist und so weiter. Ähm, das ist halt Teil dieses Antrags. Äh, ich weiß nicht, ob ihr Fragen zu habt. Der Daniel, dem habe ich äh, so ein bisschen, der war vorhin in der Berti, das äh, schon gezeigt. Ja, ich habe eine Frage dazu. Ist das eine von den beiden Rolltoren? Ähm, ja, also das ist ganz hinten, äh, wenn du, bei ähm, der Berti warst du ja schon mal, wenn du äh, in den Hofeinpfad reinkommst, dann wenn du direkt gerade durchgehst, äh, da ist ja so eine, so eine längere, äh, längere Schlucht oder sowas, Gebäudeschlucht. Und am Ende äh, dieser Gebäudeschlucht äh, findest du halt so ein grünes äh, Rolltor. Und äh, dort befindet sich ein ebenso breiter ähm, Korridor. Und in diesem Korridor werden wir dann äh, das letzte Stück haben. Ja, das sind dann rechts, links und hinten äh, Mauern. Und vorne müssten wir halt absperren mit den Bauzäunen. Ähm, Moment, also das heißt, du fährst nicht auf den Parkplatz der Berti, sondern äh, fährst geradeaus durch? Ganz genau. Okay, und das, sind, das ist ja so eine dreiseitige drei Wand. Und einmal müssen wir... Ähm, müssen wir dann mit Bauzäunen absperren. Genau. Also äh, hätten wir das, was ursprünglich angedacht war, in der großen Halle bekommen, die ist ja nun komplett vermietet, dann hätten wir halt alles rundum mit äh, Zäunen machen müssen. Und äh, so machen wir halt nur eine Seite. Ähm, die Bauzäune müssten wir dann wahrscheinlich mieten. Da äh, sind wir jetzt gerade dabei, auch Angebote einzuholen. Ja, hört gut an. Also den Vertrag, der liegt auch dem Ticket schon bei. Ähm, ja, könnt ihr euch ja ansehen, da ist nichts groß an Änderungen. Gut, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, machen wir einfach mal weiter. Das ist das Thema Piratinkon. Da wird nochmal eine Bitte um Reisekostenerstattung gestellt für sieben Personen von Jetzt bin ich nicht ganz sicher, maximal 250, ach so, 250 Euro pro Person. Wir hatten ja da in der letzten Woche bereits einen Beschluss gemacht, der ablehnend war, ähm, mit, glaube ich, 4 zu 1 oder 5 zu 1 Stimmen. Ähm, jetzt wird hier halt ein neuer Antrag äh, gestellt, der sich auf das gleiche Thema bezieht. Ähm, habt ihr da irgendwelche Anmerkungen? Fitz und äh, Steffi waren ja beim letzten Mal bei dieser Entscheidung nicht dabei. Mmh, mir ist es nicht klar, wer ist denn hier die Antragstellerin? Äh, Elaine heißt die Antragstellerin, aber wer das sich jetzt genau dahinter verbirgt, das weiß ich nicht. Also ich, ich finde das... Da ich find das ähm, Entschuldigung, wer war das? Ich bin da für äh, Christiane schinkel Lady. Okay, kannst du uns sagen, warum sie den Antrag gestellt hat? Ja, äh, wir, äh, das ist ja eine Veranstaltung, die äh, vom Bundesvorstand auch äh, bezahlt und gefördert wird richtet sich an alle äh, in der Partei und dient äh, der äh, besseren äh, Verständigung äh, mit und für Frauen in der Partei und auch der Sichtbarmachung und der Unterstützung. Und äh, wir hätten gerne aus jedem äh, Bundesland äh, Vertreterinnen, also zum Beispiel, äh, wenn es bei den äh, Kandidatinnen Äh, Frauen gibt, wenn es äh, Interessierte bei den Landtagsabgeordneten gibt, wobei die Landtagsabgeordneten natürlich nicht diese äh, äh, Kosten äh, die in diesen Kostenantrag reinfallen. Es äh, sind aber zum Beispiel im, im Vorstand äh, Frauen, äh, soweit ich weiß. Es ist äh, ist bei den Kandidatinnen sind Frauen, soweit ich weiß, und da äh, ist äh, beantragt die zu unterstützen, wenn sie kommen möchten, dass sie die Reisekosten erstattet bekommen und auch übernachten können zur Not. Also ich war ja bei der letzten Sitzung nicht dabei. Ich habe von dem Antrag gehört und auch von der Diskussion, die das danach ausgelöst hat. Ich persönlich kann sagen, was man jetzt von der Piratin hält oder ob man da jetzt hin möchte, ist die eine Sache. Ich finde es allerdings sehr befremdlich, wenn immer irgendwer für andere Leute Anträge stellt. Wenn ich jetzt wüsste, dass ähm, beispielsweise die Melanie als unsere Listenkandidatin dahinfahren möchte, weil sie auch mal eine andere Meinung als die der, sage ich jetzt mal, ähm, extremen Feministin vertreten möchte, und sie würde diesen Antrag stellen, sehe das mit Sicherheit anders aus, als wenn irgendwer einen Antrag für sieben Frauen stellt. Also das ist so meine persönliche Meinung. 7 ist nun äh, mit, mit Sicherheit keine feste Zahl, sondern das heißt, äh, jeder, der äh, äh, aus diesem Kreise Interesse hat. Und es ist ja, auch es auch geht, keine, es geht auch darum, weniger um die Zahl, sondern darum, dass halt niemand persönlich herkommt und sagt, ich möchte jetzt zur Piratin fahren und beantrage die Reisekosten, weil ich ähm, aus den und den Gründen halt dahin fahren möchte. Das heißt also, ihr würdet Reisekosten ähm, erstatten, wenn jetzt zum Beispiel Melanie, die ist glaube ich im, im Zuhörerraum, äh, wenn Melanie äh, sagen würde, ich möchte da gerne hin, weil es mich interessiert, weil ich mich da beteiligen möchte oder zuhören möchte oder wie auch immer. Wir würden dann darüber reden. <lacht> Richtig, ja. dann könnte jeder seine Meinung dazu äußern. Also äh, wir haben ja auch ganz klare Kriterien, wann wir eine Beauftragung aussprechen und ähm, Diese Beauftragung ist natürlich äh, auch, äh, also das bedeutet, dass man für den Landesverband auch eine, äh, eine, ja, einen Nutzen und einen Mehrwert schafft. Ähm ich äh, sehe das persönlich bei dieser äh, Veranstaltung nicht so. Ich sehe eher das Gegenteil äh, als äh, gegeben an. Ich halte diese Veranstaltung für ziemlich fragwürdig. Und ähm, ich finde es auch befremdlich, dass nochmal der gleiche Antrag ähm, gestellt worden ist wie letzte Woche. Ähm, Entschuldigung, also ich sehe ja da so nicht so den vor. großen Unterschied äh, zu dem, was letzte Woche äh, gewesen ist. Und äh, die Argumente von Steffi teile ich ebenfalls. Also ich kann noch ergänzend hinzufügen, ähm, es ist ja auch zum gleichen Zeitpunkt in Berlin das Verwaltungswochenende. Ähm, ich werde auch da sein, es ist im gleichen Gebäude. Ich habe gesagt, ich werde mir das auch mal anschauen und auch mal vorbeigehen. Allein aus dem Grunde, weil es mir so wichtig ist, einmal auch eine andere Meinung als die einer, ähm, ich sage es in Anführungszeichen und Strichelchen, äh, Feministin darzustellen, weil ich ja meine eigene Meinung zu diesem Thema habe. Und äh, ich glaube, da bin ich mit vielen im Vorstand äh, einig zu diesem Thema. So, Wenn ihr den Antrag äh, ablehnt, ist das eine Sache. Äh, das finde ich äh, völlig okay. Äh, müsst ihr entscheiden. Das andere ist, äh, wenn irgendjemand die Einladung, die äh, jetzt zum Schluss äh, rausgekommen ist auch, oder auch äh, in unseren Pets nicht gelesen hat, äh, es wird nicht eine Meinung vertreten, die, äh, wie Alexander das eben sagte, etwas fragwürdig ist, sondern es geht um ganz viele Meinungen, es geht um eine Verständigung generell mit allen. Und das halte ich für sehr sinnvoll und ich möchte da bitte, dass ihr wenigstens nicht äh, Vorurteile verbreitet, ohne genau zu wissen, um was es wirklich geht. Ja, wir, haben uns ja, wir haben uns ja bei der letzten Sitzung schon in dieser Veranstaltung auseinandergesetzt und eigentlich da relativ äh, klar eigentlich votiert. Und ich sehe das eigentlich nach wie vor ungeachtet des Themas oder eventueller Notwendigkeiten in dem Bereich. Wie gesagt, ich habe damals für Case-Vorschlag äh, gestimmt. Aber diese Veranstaltung in der Form sehe ich äh, in keiner Weise unterstützenswert. Okay, deine Meinung. Gut. Okay, ähm, da wir sowieso jetzt im Moment nicht äh, darüber beschließen können, würde ich gerne weitergehen zum nächsten Punkt. Ähm, da haben wir einen Antrag äh, von Schreibreform. Ähm, Auflösung des Arbeitskreisgrundsatzprogramm Bochum. Ist der da? Nein, aber ich vertrete ihn. Ja, dann äh, erklär mal kurz, was der Hintergrund ist und warum ihr ähm, den Vorstand bittet, das aufzulösen. Ja, der Hintergrund ist einfach folgender. Ähm, die Streibreform hat unlängst die Beauftragung unseres äh, Kreisvorstands bekommen, sich um die Internetpräsenz und die Wikipräsenz zu kümmern. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieser ak äh, seinen vorgeschriebenen Pflichten und den damit zusammenhängenden Dingen nicht nachkommt. Er veröffentlicht keine Protokolle seiner Sitzung, er liefert keine Berichte ab, wie es vorgeschrieben ist. Es ist völlig unklar und intransparent, wie und ob dieser AK arbeitet und nach eigener Aussage eines der Polit äh, Mitglieder dieses AKs hat sich das Thema auch mittlerweile erledigt und die Arbeit ist getan. Okay, ähm, es ist natürlich ähm, eine Schwierigkeit für den ähm, Vorstand, abseits von äh, faktischen Bedingungen wie äh, kein Tätigkeitsbericht oder sowas, äh, einen, einen Arbeitskreis oder generell Organisationseinheiten aufzulösen. Da gab es zwar einen Antrag beim letzten Landesparteitag, der in diese Richtung gehen sollte, aber ähm, der ist halt äh, auch äh, nicht angenommen worden. Und Wie gesagt, die Tätigkeitsberichte sind auch faktisch nicht vorhanden. Ja, ja, das weiß ich. Also ich kriege wenig Tätigkeitsberichte und wenn man äh, nach dem gehen müsste, dann hätten wir in Nordrhein-Westfalen ein, äh, ein Defizit an äh, Organisationseinheiten. Ich, ich äh, wenn ich was dazu sagen dürfte, ich äh, fände es schwierig, äh, einen Arbeitskreis aufzulösen, ohne wenigstens mal irgendwie die Leute dazu gehört zu haben, die diesen Arbeitskreisen noch angehören. Ja, also die, diese Tatsache ist halt auch, dass wenn wir jetzt diesen Weg gehen ähm, und aufgrund eines mangelnden Tätigkeitsberichts ähm, Arbeits eine Organisationseinheit auflösen, ähm, empfinde ich das sehr stark als disziplinarische Maßnahme. Ähm, denn das würde bedeuten, dass wir dann wirklich jeden, jede Organisationseinheit faktisch dazu anhalten, das unbedingt zu machen, weil ansonsten diese Repression droht. Ähm, das kann auch ein Schuss vor Bug sein. Ähm, ich meine, ich lieber dann den stillen Tod, wenn die selber äh, nicht mehr arbeiten, ja, dann arbeiten sie halt nicht mehr und ja, dann hat sich das auch irgendwann erledigt. Ist halt nur noch ein Namensgerippe. Ja, dann wird er eigentlich ja sowieso irgendwann einfach auf inaktiv gesetzt und, und gut ist eigentlich, aber da jetzt ein größeres Prozess daraus zu machen, ist glaube ich überflüssig. Weil wir können es dem vielleicht gerne mal irgendwann mal bei Gelegenheit annehmen, eben mal zu gucken, welche AKs und sowas, wie aktiv und so generell sind, oder vielleicht mal, ich weiß nicht, ein aktuelleres, einen aktuelleren Status insgesamt, über, über alle Gruppen geben zu können, oder auch mal die entsprechenden Wiki-Seiten mal, vielleicht mal ein bisschen zu aktualisieren, wo die ganzen Gruppen gesammelt sind, aber, ähm, ansonsten sehe ich jetzt hier auch keinen akuten Bedarf. Möchtest du noch was dazu sagen? Wie gesagt, es geht darum, auch einfach die Übersicht im Wiki. Aber wenn ihr das nicht als Notwendigkeit seht, dann äh, und nicht als Notwendigkeit seht, dass man sich da an die Satzungen hält, das kann ja. ich verstehen. Es ist halt äh, schon ein großer äh, ja, Schlag mit äh, dem Hammer, wenn wir das äh, so jetzt durchziehen. Aber der Kai möchte noch was sagen, denke ich. Kai, du bist immer noch stumm geschaltet, wenn ich das richtig sehe. Ja, hallo. Ja. Ich höre dich. Das hier aber auch nicht nichts tut jetzt an der Stelle, weil das nämlich, äh, du meintest übrigens vorhin den Schuss ins Knie, nicht, <lacht> nicht vom Bug, äh, weil das nämlich auch ein Schuss ins Knie werden kann. Eigentlich wollen wir ja, dass die äh, Arbeitskreise, die, die Arbeitsgruppen und äh, PGs oder whatever ihre Tätigkeiten protokollieren. Jetzt zu sagen, wir reagieren darauf gar nicht, halte ich auch für fatal. Nein, deswegen sagte ich ja eben, man könnte ja mal, mal wirklich mal alles durchgehen. Ich wollte daraus jetzt nur kein Versprechen machen, dass ich das in den nächsten äh, paar Tagen auch definitiv mache. Daniel, ich würde das gar nicht so ähm, darauf festmachen, dass wir jetzt alles durchgucken müssen, sondern ich würde den Antrag eher aufgreifen wollen und den AK vielleicht mal anschreiben und äh, dass sie in der nächsten Sitzung einfach dazu Stellung nehmen können. Und dann können wir entscheiden, ob er aufgelöst wird oder eben nicht. Also, aufgelöst wird, klingt immer so nach aktiver Entscheidung von uns. Also, wenn, würde ich eher sagen, die gebare Art ist, festzustellen, dass er nicht mehr existiert, weil er bestimmte Kriterien nicht erfüllt. Also, das sehe ich eher an, also, ja. weil aktives Auflösen, das ist, glaube ich, außerhalb der Satzung. Ähm, darf ich auch mal kurz was dazu sagen? Also ich bin Sandra Schulze äh, im Kreisvorstand von Bochum. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Vorstandsmitglied weiß ich gerade nicht, was diese AK macht. Ich weiß nicht, wann die sich treffen. Ähm, das ist auch so, mehr oder minder von denen nicht mitzubekommen. Wenn, dann treffen die sich eh wahrscheinlich offline. Und da weiß man nicht, ob das mit anderen Projekten bei denen übereinstimmt. Also, wie gesagt, ich, ich kann selbst nicht sagen, was da läuft, was die machen. Ja, okay, also wir werden die einfach mal äh, anschreiben und um Lebenszeichen und um einen Bericht bitten und dann können wir das ja in der nächsten Sitzung oder so vielleicht dann nochmal berichten, wie da der Stand der Dinge ist. Okay, dann denke ich mal haben wir das jetzt erstmal diskutiert, dann können wir vielleicht zum nächsten äh, Antrag kommen, da ja, sind jetzt einige... An oh, bitte. Nachteil noch dazu, ich, ich nehme mich dem mal echt gerne mal an, wirklich mal, ähm, gerade was angesprochen wurde, wegen der Übersichtlichkeit insgesamt Wiki mal generell mal zu gucken, was wir da an Aktivitäten und Inaktivitäten haben. Und, äh, wie gesagt, ich würde mich ja jetzt nicht auf einen Zeitraum festnageln lassen, aber ich schreibe es mir auf jeden Fall auf mal, ja, auf dem, was ich noch so zu tun habe, mal drauf. Äh, schreib ja. mich mal, schreib Daniel, schreib mich dazu mal an, dann gebe ich dir mal, mal ich. die Kontaktdaten äh, für die ganzen Koordinatoren, äh, dann geht das was schneller für dich. Sonst, Daniel, du musst das ja auch nicht alles alleine machen. Du kannst ja jemanden dazuziehen. Der Schreiber hat ja jetzt da schon eine Menge Vorarbeit geleistet und das macht er ja ganz gut. Ja, das <lacht> impliziert das halt. Nur ich muss dafür auch Zeit haben, zu sagen, okay, jetzt äh, nehme ich mich dem mal an. Aber. Frage. Fürs Protokoll, was mache ich jetzt mit dem Antrag? Weil formal seid ihr nicht beschlussfähig. Gar nichts. Wir besprechen nur die Anträge. Ansonsten okay, machen wir gar nichts. Wir reden nur. So, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Der Antrag 76240. Das ist ein Antrag vom Fitz bezüglich der Einladung zum Landesparteitag. Willst du ganz kurz was dazu sagen, Fitz? Ähm, ja, also im Grunde genommen das, was da schon steht. Also nächstes Wochenende ist Ostern, wissen wir alle. Ähm, wir müssen Leute per Post einladen teilweise. Deswegen möchte ich voranregen, das äh, ein bisschen vorzuziehen und nicht auf den letzten Drücker zu machen. Ja, Ist, denke ich, mal eine gute Sache. Ich weiß nicht, hast du schon einen Einladungstext vorbereitet? Ansonsten würde ich das morgen, während ich in der Berti rumsitze, halt machen. Da habe ich dann auch die Möglichkeit, das direkt auszudrucken, einzutüten. Und ja, dann könnte ich schon mal zumindest den postalischen Teil fertig machen. Und wenn ich dann zu Hause bin, könnte ich dann auch noch mal die Einladung per E-Mail rausschicken. Ich kann dir gerne helfen. Ich habe morgen äh, auch erst abends wieder Termine, glaube ich, und äh, also bin dann auch zu Hause. Okay, also es wäre cool, wenn wir dann vielleicht äh, vormittags äh, irgendwie gemeinsam in einem Pad äh, den Einladungstext schreiben könnten. Dann äh, ist mir schon viel geholfen und äh, dann brauche ich dann nur noch äh, Drucker anschmeißen. Wir haben ja zum Glück so ein Faltapparat. Dann muss ich nicht mehr wie bei der Aufstellungsversammlung alles von Hand falten. Das ist äh, echt lang gewesen. Und äh, das äh, werde ich dann auch da nutzen. Ja, super. Machen wir das. Perfekt. Dann äh, mache ich dann zu diesem Ticket einfach nochmal einen Link für den Pad äh, und dann können wir da loslegen. Genau. Gut, dann zum nächsten Punkt. Äh, 76242 ist das Ticket. Kontrollbändchen beim LPT Botrop. Auch Schabier, der ich, Genau. Ja, also ich, da wir da einen Wahlparteitag haben und ich habe festgestellt, dass wir bei in meiner Zagen ähm, durchaus das Problem hatten, dass Leute ihre Stimmkarte verloren haben und keiner wusste, wo dann die Stimmkarten sind. Äh, die sind dann auch nicht mehr aufgetaucht. Ähm, deswegen wäre es besser, wenn wir wie beim Bundesparteitag äh, einfach so kleine Papierbändchen, Armbändchen machen mit einer fortlaufenden Nummer, damit die Leute identifiziert werden können, wenn sie abstimmen gehen. Finde ich gut. Ja, ist eine super Sache. Ähm, haben wir da irgendwelche Angebote schon dafür oder noch nicht? Also ich habe mal grob bei Flyer Alarm geguckt. Äh, da gibt es solche Bändchen. Äh, wenn die in rein weiß sind, kann man die auch farblich bedrucken. Also das ist auch schön zu gestalten dann. Ähm, und die kosten so 80, 90 Euro oder sowas in, in einem 500er Pack. Und die kommen dann auch schon gedruckt mit fortlaufender Seriennummer? Die haben eine fortlaufende Seriennummer, genau. Da müsste man entsprechend darauf äh, basierend äh, eben die, die Blöcke auch machen. Ne? Okay, Wie, wie äh, werden die Seriennummern dann von Flyer Alarm erzeugt oder gibt man denen eine Datei mit den Seriennummern? Nee, die werden dann automatisch äh, erzeugt. Das ist fortlaufend einfach. Okay, ja, das klingt ja nicht schlecht. Ja, dann müssen wir äh, mal gucken. Vielleicht kann Carsten da das äh, organisieren. Der hat ja da, glaube ich, Kontozugriff bei Flyer Alarm. Oder äh, ja, also, Steffi ich, wird da wahrscheinlich nicht die Zeit für haben. Ich kann mich da auch gerne drum kümmern. Ansonsten kann ich auch einfach mal beim Bund fragen, wer es da gemacht hat. Die haben es ja schon gemacht. Kannst du die so? Kosten bitte nochmal sagen? Das waren so grob unter 80 Euro. Ich weiß aber nicht genau. Gut, okay, dann machen wir die nächste Mal. 76248. Alle Vorgänge über Verwaltungsangestellte. Auch wieder ein Antrag von FITZ. Ja, genau. Also ähm, wir rudern so ein bisschen rum im Moment oder sind in letzter Zeit ein bisschen rumgerudert weil äh, Dinge aufgelaufen sind, die, äh, wo, wo wieder eine Hand nicht wusste, was die andere macht. Ähm, deswegen würde ich es für gut befinden, wenn ähm, alle, was weiß ich, Bestellungen, Rechnungen und so weiter und so fort äh, einmal bei, bei Claudia über den Tisch gelaufen sind, damit die die Übersicht behält. Wow. Ähm, okay, halte ich für extrem bürokratischen Akte und also jedes Vorstand... Also faktisch ist es so, dass nach, nach äh, Vereinsrecht, Parteienrecht, ich weiß nicht, BGE, BGB ist das, glaube ich, dass, wenn ein Vorstandsmitglied angesprochen ist, der gesamte Vorstand als angesprochen und informiert gilt. Ähm, das heißt, das würde uns innerhalb des Vorstands oder wer auch immer das demnächst sein wird, äh, zu einer extremen Disziplin äh, zwingen und... Äh, Und Claudia wahrscheinlich in den Wahnsinn treiben, äh, weil wir permanent mit ihr telefonieren würden oder sonst ihr was um die Ohren knallen, äh, sodass sie eigentlich gar nicht mehr zum Arbeiten kommt. Also ähm, du musst ja. halt überlegen, dass du halt acht oder neun Hubs hast, die alle auf eine Stelle einknallen. Und wir arbeiten mit Verlaub äh, bestimmt die doppelte Zeit, die Claudia äh, an Arbeitsstunden zur Verfügung hat wöchentlich. Ähm, Ich halte das für kaum umsetzbar. Also bei allem, bei aller Intention, die da lobenswert dahinter steckt, das alles in Überblick zu schaffen. Ich glaube nicht, dass wir uns zu diesem Schritt entschließen sollten. Ich möchte mich dem anschließen. Nicht nur, ähm, aus den Gründen, die du jetzt genannt hast, sondern ich würde das noch ein bisschen extremer sehen. Einmal wäre Claudia damit total überlaufen. Ähm, sie käme ja überhaupt nicht mehr zum Arbeiten. Sie müsste alle anrufen, alle würden sie anrufen und verlauter telefonieren, kommt sie zu nichts anderem mehr. Und äh, wir entbinden uns davon, gleichzeitig äh, miteinander zu kommunizieren, weil alles da nur noch über Claudia läuft. Ähm, Halte ich, halt ich für keine, keine gute Vorgehensweise. Wir müssen einfach... Ähm, ja, an uns arbeiten, das ordentlich hinzukriegen und dann funktioniert das auch, wenn jeder für sich sein seine Erinnerungssystem hat und auch der nächste Vorstand wird das mit Sicherheit hinbekommen. Ja, also äh, genau, also ich glaube auch, dass die Aufgaben des Vorstands äh, quasi in einer Roadmap skizziert sind, wenn jeder weiß, okay, das und das macht dieses und jenes Vorstandsmitglied in den nächsten vier, sechs, acht Wochen. Dann weiß man, womit ist die Person beschäftigt, Tätigkeitsberichte pflegen, viel miteinander telefonieren, da sollte generell die Frequenz etwas höher werden, neben dem, was wir hier auch in Vorstandssitzungen haben, miteinander sprechen dann kommen wir da, glaube ich, ein ganzes Stück weiter, als, als wenn wir das jetzt überbürokratisieren. Also ich bin kein Freund von Bürokratie. Also ich bin Freund von Struktur, aber, aber Bürokratie halte ich für keine gute Sache. Ja, gut, ja es auch ist auch keine Sache, die uns, die uns weiterhelfen würde. Also es würde wirklich Claudia ähm, bei allem Talent, was sie dafür hat, ähm, hoffnungslos überfordern aufgrund des Zeitanfalls, äh, Und damit äh, wäre keinem geholfen, weil letzten Endes würde damit mehr vom Tisch fallen, als das erledigt würde. Also meine Intention war jetzt eher nicht, dass, dass äh, alle jetzt mit Claudia telefonieren und äh, sie dann wieder mit allen anderen, sondern dass man einfach äh, quasi eine Notiz rüberwirft, äh, ich habe jetzt das und das gemacht, das ist der Status. Ja, wir haben ja dieses Ticketsystem, also von mir aus können wir äh, das gerne so machen, dass wir Claudia das Rechte im Trecker auch noch mehr erweitern, sodass sie halt mehr Lesrechte hat, auch in die verschiedenen Bereiche. Ähm, da ist aber dann trotzdem äh, die Frage, ob Claudia das mit ihrem Arbeitspensum vereinen kann. Ja, und wir sollten natürlich auch unsere Verantwortlichkeit ähm, wahren. Also, dass wir halt... Ähm wir für unsere Aufgaben verantwortlich sind und ich glaube dafür, uns daran zu erinnern, ohne das jetzt überspitzt darzustellen. Und wir müssen miteinander deutlicher kommunizieren, kommunizieren, finde ich, um Aufgaben klarer zu definieren, dann weiß der andere auch, was er zu tun hat. Daniel wollte noch was sagen? Ach, nee, nee, hat sich eigentlich erledigt. Okay. Ich weiß nicht, äh, in wie vielen Fällen das jetzt wirklich akut geworden ist, gerade mit den Zahlungen und so. Weil für mich hat es jetzt so nicht so ganz der Eindruck erweckt, dass das irgendwie ein Riesenproblem ist. Klar kamen da mal wieder kleine kleine Sachen auf, aber so als großes und ganzes, akutes Problem habe ich das bisher noch gar nicht so wahrgenommen, deswegen. Ja. Vielleicht sollte man das auch projektbezogen machen, wenn irgendwie was Größeres ankommt, wo man weiß, da kommt viel rein über vielleicht verschiedene Kanäle, dass man das dann irgendwie bündelt und äh, vielleicht dann auch äh, geschaut, was macht man mit diesen gebündelten Informationen, dass man die nochmal aufbereiten lässt, aber allgemein ist das natürlich äh, schon eine große Bürde. Darf ich da auch, mich da auch mal zu äußern als Betroffene? Oh, pff, ich äh, hätte dich jetzt sonst gefragt, mh, danke. <lacht> naja gut, wenn es sein muss. Also was mir teilweise ein bisschen fehlt, ist einfach das Feedback, wenn ich irgendwelche Anfragen oder was weitergebe oder auch Podiumsdiskussion oder sonst was, bis die Berti läuft, läuft das halt alles über meinen Schreibtisch. Das ist, lässt sich nun mal nicht verhindern. Dann habe ich es einfach relativ häufig, dass ich keine Antwort kriege. Und wenn ich dann denjenigen mal ans Telefon tatsächlich kriege, dann habe ich es auch schon ein paar Mal gehabt. Äh, ja, wieso? Es ist doch erledigt. ist doch alles geregelt. Das heißt, es wird mir einfach Zeit, Nerven und Energie sparen. Wenn ähm, auf Fragen etc. oder auch Sachen, die ich euch in den Vorstand schiebe, wenn ich einfach ein Feedback kriege, ist erledigt, weil dann kann ich das von meiner To-Do-Liste, von meiner zu beobachtenden Liste streichen, also das, was gerade schon gesagt wurde, dass die Kommunikation oder der Informationsfluss da noch optimiert werden kann, genauso wie einige Ablaufstrukturen, äh, ja, das kann ich bestätigen. Ob ich jetzt wirklich über alles informiert werden will, was im Vorstand läuft, äh, nie, ehrlicherweise nicht. Ja, Also, ich, ich glaube aber, ich meine, wir sind eine ehrenamtliche Partei immer noch und äh, auch der Vorstand arbeitet halt ehrenamtlich, das heißt, wir müssen auch anderweitig gucken, wo wir unsere Brötchen herbekommen und ähm, dementsprechend haben wir halt keine Vollzeitverfügbarkeit. Das ist halt leider so. Ähm, ich denke, Claudia hat das auch ähm, gewusst und sich bewusst auch dafür entschieden, sich äh, für die Stelle hier zu bewerben. Ähm, Ist ja auch schon jetzt äh, seit anderthalb Jahren äh, fleißig dabei, den Vorstand in dieser Richtung zu unterstützen. Ähm, das sind einfach Rahmenbedingungen, mit denen man umgehen lernen muss. Und ähm, ja, da wird sich, glaube ich, solange sich die Rahmenbedingungen im Vorstand nicht ändern, auch nicht viel dran tun lassen. Also nee, das war jetzt auch kein Vorwurf oder sonst was. So wenn das jetzt so angekommen ist, dass das ein Vorwurf gewesen ist. Nein, war es definitiv nicht. Es ist einfach nur, was, wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, ob ich mir jetzt wünsche, über alles informiert zu werden, was bei euch läuft, nein. Für mir wäre, für mich wäre es einfach eine Riesenarbeitserleichterung. Ähm, Wenn ich halt auf Anfragen tatsächlich ein Feedback kriege, das muss jetzt nicht sofort in der gleichen Stunde sein. Wenn es super wichtig ist, dann kann ich extrem penetrant werden. Dann klingel ich im Zweifel auch so oft durch, bis irgendjemand ans Telefon geht. Also du hast recht, ich wusste, worauf ich mich eingelassen habe. Ich habe da auch kein Problem mit. Ich kann da auch mit umgehen. Nur wenn die Frage ist, was ich mir wünsche, dann wäre das halt mein Wunsch. Also, ich nehme, ich nehme an, du meinst, weil ich sowas von dir aus dem Schreibtisch oder aus der Verwaltung schiebst und zwar in den Vorstand mit dem Vermerk so, XY kannst du mal drüber gucken. Wir machen das einfach, ohne Rückmeldung drüber zu geben, dass wir es tatsächlich getan haben. Richtig, ganz genau. Okay, okay ja, das ist äh, durchaus ein sinnvoller Hinweis, stimmt. Weil so lange auch im Sinne der Außenwirkung, gerade wenn es Anfragen von Neupiraten, von Presse etc. sind, dann ist es mir einfach sehr wichtig, dass das nicht untergeht. Ich weiß, wie viele zu tun habt, das weiß ich wahrscheinlich besser als die Allermeisten. Und so lange habe ich das halt immer noch für mich auf dem Schirm und werde auch so lange immer wieder nachfragen, nachtreten, bis ich dann irgendwann das Feedback kriege, was euch dann ja letztendlich auch irgendwann nervt. Wenn ihr jetzt sagt, das nervt ich nicht, dann muss ich das noch ein bisschen verstärken. Nerven tust du uns zum einen nie, aber der Hinweis ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall gut. Denkt man auch oft nicht dran, ist auch keine große, kein großer Aufwand, wenn man irgendwas erledigt hat. Das äh, war da ganz sinnvolle Sache eigentlich. Ja, Aber wir wollten uns ja ohnehin nochmal vor dem nächsten Landesparteitag zusammensetzen und genau solche Punkte auch nochmal erörtern und fixieren, um halt auch dem nächsten Landesvorstand ein paar gut gemeinte Ratschläge mit auf den Weg zu geben, wie man Anfängerfehler vielleicht vermeiden kann und einen vernünftig funktionierenden Vorstand hinbekommt. Wann wollten Ralf und Jörg endlich kommen? Also, äh, bei Ralf ist es relativ undefiniert. Jörg ist im Urlaub und Carsten, äh, Carsten äh, ist noch auf der Bahn. Äh, wann der jetzt genau ankommt, das weiß ich nicht genau. Ansonsten ist der Thomas Weyers jetzt auch, glaube ich, da. Okay. Äh, ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal zurück. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Antrag war äh, und worum es da genau ging. Ähm... Ah ja, genau. Äh, AGÜA-Stellungnahme Gladbeck. Das war, halt, glaube ich, die, der Punkt. Thomas, kommst du hoch und magst du was dazu sagen? war ja nur mit Mobilgerät unterwegs. Das. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. So, ich habe den Thomas mal entsprechend geschoben. Da will er aber nicht bleiben. Nee, der ist abgehauen. Hat den Server verlassen. Das ist mal Flucht äh, <lacht> vom Vorstand. Ja gut, dann gleich nochmal. So, da, da, da, da, da, wo sind wir stehen geblieben? Nächster Antrag, Zeile 366, äh, Ticketnummer 76289, Antrag auf Aufklärung, Flyertag des Wassers. Äh, Antragsteller ist Frank Grenner, der sich gerne erkundigen möchte, was mit den Flyern äh, zum Tag des Wassers passiert ist und... Ähm, er hat gehört, dass die Rechnung nicht bezahlt wurde und würde gerne wissen, warum und äh, wann Pet die Rechnung geflogen. bezahlt wird. Ja, ich auch. Ich kann es aber noch lesen. Deswegen fahre ich einfach mal dreisterweise fort. Ähm, bleibt der LV bei seiner Bestellung von 15.000 Stück und wann wird äh, NRW dann den Tag des äh, Wassers nachfeiern? Ähm, und äh, Weitergabe dieser Info, damit eventuell Infostände wieder gestrichen werden können, beziehungsweise mit einem anderen Thema durchgeführt werden, ein Konzept vorgehensweise zu erstellen, das bei zukünftigen Aktionen dieser Fall nicht, mehr, ne, nicht wieder passiert. Ähm, ich habe mit dem Frank äh, heute in der Berti schon darüber gesprochen, aber der Frank möchte jetzt vielleicht auch noch was dazu sagen. Ja, also es hat, es hat sich, ja glaube ich, schon fast erledigt. Die Steffi hatte zwar auch schon auf das Mail geantwortet. Das, was ich jetzt nur noch fragen möchte. du Leute, hast es bei mir. Tust du das bei anderen auch gerade? Ein wenig. Moment. So, ist es jetzt besser? Ein bisschen, Ein glaube ich. Nein, es, es geht ja einfach darum, er hat hier ja eine Nachbestellung gemacht. Die einzige Frage, die ich mir jetzt nur noch stelle, ist... A, warum ist die damalige Sammelbestellung nicht bezahlt worden und beziehungsweise hat man eine Lösung, dass wenn wir zukünftig uns bei solchen Sammelbestellungen beteiligen, dass das ausgeschlossen ist? Weil die anderen haben wir jetzt natürlich dadurch mehr bezahlt, weil ja je geringer, umso mehr bezahlst du ja pro Flyer. Nee, also ähm, zum einen nein. Stopp. Erstmal nein. Nein. Ähm, die äh, Sache ist die, dass bei dieser Aktion äh, wir halt nicht mit unserem Lieferanten, den wir normalerweise nutzen können, ähm, äh, bestellt wurde, sondern mit einem anderen. Zudem haben wir als Nordrhein-Westfalen kein äh, Benutzerkonto. Ähm, aus diesem Grund ist uns auch nicht aufgefallen, dass äh, der Zahlungseingang nicht verzeichnet worden ist. Ähm, so Und die ähm, andere Verbände haben vollkommen unabhängig äh, von uns, wenn sie denn Bestellungen getätigt hatten, äh, bestellt. Insofern wäre auch da keine Rabattstaffelung oder so, die eingetreten wäre. Bei nächsten Aktionen werden wir äh, nicht mehr auf Fremdlieferanten zugreifen, sondern auf die, die wir halt kennen, so wie wir das jetzt dann auch gemacht haben. Äh, da wissen wir, wie wir diese Informationsprozesse kontrollieren können und abfragen können. Und ähm, das war halt das große Handicap bei dieser Aktion, dass wir halt mit einem Fremddrucker ähm, ähm, quasi zusammenarbeiten mussten. Und ähm, denke ich mal, da haben wir jetzt daraus gelernt, dass wir das halt nicht mehr so machen. Gibt, gibt es denn noch irgendwo im LV jetzt Restbestände von diesen Flyern? Weil wir haben definitiv keine bekommen in Düsseldorf. Also ich kann dir definitiv sagen, dass die genaue Stückzahl habe ich jetzt gerade nicht. In Duisburg welche sind, in Bochum welche sind, alle die, die sich beim Carsten gemeldet hatten, die ähm, haben auch welche bekommen. Ich weiß nicht, worüber ihr bestellt habt, aber ich habe Dienstag den ganzen Tag ähm, für ihn die Versandadressen etc. zusammengestellt. Was da schiefgelaufen ist, bei euch kann ich dann definitiv nicht sagen, das weiß ich nicht, aber es sind bei euch in der Umgebung mehr als reichlich Flyer vorhanden, weil Es äh, sind pro, auch unter anderem aus Kostengründen pro ähm, Infostand ein paar Flyer mehr geschickt worden, als bestellt waren. Und auch, um das mit einzubeziehen, dass vielleicht der eine oder andere hinten rübergefallen ist, dass da geholfen werden kann. Setz dich mit den Bochumern oder mit den Duisburgern in Verbindung. Da sind auf jeden Oder auch mit Mettmann, da sind auf jeden Fall genug Flyer da. Auch Viersen hat Flyer bekommen. Ja. ja. Danke. So, dann würde ich gerne... Ich vielleicht nochmal als offizielle Ergänzung, einfach wegen dem, wegen dem Ganzen, schief schiefgelaufen ist, äh, als wir davon halt erfahren haben, wir haben, wir haben die halt auf eigene Kosten per express also nachdrucken lassen, damit das auf jeden Fall funktioniert hat. Äh, wie gesagt, das kann, was, äh, Alex sagte, wir werden auf jeden Fall nicht mehr darauf eingehen, sondern unsere eigenen Lieferanten in Zukunft nutzen, ähm, aber insofern sollte das halt hoffentlich alles klar gegangen sein. Nur mal als ergänzender Hinweis einfach, das Ja. Ich kann vielleicht auch noch eine Ergänzung hinzufügen. Es wäre auch, ähm für uns intern oder insbesondere auch für mich einfacher, wenn wir solche Sachen, so wie alle anderen auch über das Ticketsystem laufen lassen und nicht per direkter E-Mail. Dann kann das weder verloren noch vergessen werden. Okay, ja. Wir müssen halt äh, die Prozesse mal ein bisschen sauberer äh, skizzieren und dann auch äh, gucken, dass wir uns entsprechend auch daran halten. Gut, Aber Frank, äh, Antworten sind, äh, also die Antworten an Frank sind gekommen. So, dann kommen wir zum nächsten Ticket. Ähm, auch da ist Frank einer der Antragsteller. Ticket Nummer 76334. Bean äh, Beauftragung der Inbetriebnahme der Berti 149. Äh, Frank, möchtest du den Antrag kurz vorstellen? Andrea vielleicht auch? Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Alexander Wertner, ihr haben im Grunde am Montag auch schon mal darüber gesprochen. Es geht ganz einfach darum, dass, ähm, ja, dass ähm, das, das Wahlerfolgsteam jetzt erstmal gescheitert ist und dass es ja noch ein Weilchen dauern wird, ähm, bis da eine Entscheidung fällt, wer das machen soll. Und die Berti ist da und die Berti wird jetzt angeschlossen an Telefon und Internet und was auch immer. Man kann also im Prinzip daran darin arbeiten und wir würden halt gerne anbieten, die irgendwie äh, in der Schicht zu besetzen, sodass man da eben auch arbeiten kann, dass sich auch Leute treffen können, die Interesse haben, an, äh, sich daran zu beteiligen. Okay. Ähm, ja, Also klar, die Berti wird auf jeden Fall jetzt hier auch weiter offen stehen und äh, muss ja auch gearbeitet werden. Die Technik muss jetzt noch eingerichtet werden. Das wird alles noch ein Weilchen dauern, äh, weil es halt äh, beim Einrichten der Technik halt auch äh, einige ähm, ja, Pannen gab. Naja, Pannen vielleicht, also es gab ein paar Hardware-Probleme. Deswegen, bis das Ganze dann wirklich einsatzfähig ist, wird wahrscheinlich Ostern auch schon vorbei sein und äh, nach Ostern ähm, wird dann hoffentlich dann auch das neue wahlkampf da sein. Also viel zu erledigen äh, wird äh, vor allen Dingen vor Ort sein. Ähm, aus der Berti selber wird man wahrscheinlich noch nicht viel arbeiten können. Ähm, wenn da Leute sich bereit finden, und das scheint ja bei Nixus Waco und ähm, ISF der Fall zu sein dann begrüße ich das natürlich ähm, ob wir daraus jetzt eine Beauftragung machen weiß ich nicht genau ähm, für so eine kurze Zeit aber ähm, ich freue mich natürlich wenn da Unterstützung ähm, da vor Ort ist äh, die auch mir ermöglicht äh, ab und zu mal arbeiten zu gehen ähm, insofern würde ich sagen wir können da das gerne das Angebot auch annehmen ja, Beauftragung ist jetzt auch nur so ein Wort. Also es geht jetzt darum, das, was wir am Montag besprochen haben, dass wir, wir wären halt da, wir könnten das mit den Schlüsseln organisieren, die Bertli offen halten. Nur, dass das halt eben äh, nicht irgendwie hintenrum geschieht, sondern dass der Landesvorstand insgesamt das weiß und auch alle, die jetzt zuhören. Genau, also es ist noch momentan halt nicht möglich, da vollständig zu arbeiten, aber es gibt halt vor Ort uh, einige Dinge zu tun, uh, wie zum Beispiel das Einrichten der Küche und die Kantine und uh, ein paar andere Sachen, die vor Ort vielleicht noch organisiert werden müssen, ein paar uh Inventarlisten zu führen und verschiedene Sachen vielleicht mal ein bisschen dekorieren. All diese Sachen, die können dann ähm, bis Ostern, denke ich mal, unkomplizierterweise gemacht werden und danach werden dann wird dann hoffentlich auch das äh, neue Team, äh, das dann den Wahlkampf koordinieren wird, äh, auch aktiv werden und dann auch von dieser Stelle an auch übernehmen können. Also ich freue mich immer über Gesellschaft und auch wenn Leute dort auch mit Hand anlegen und äh, ja. Gut, aus dem Vorstand scheint sonst keine Rückfrage zu sein. Wir sind, wie gesagt, noch nicht beschlussfähig, deswegen sprechen wir momentan nur über die Anträge. Dann danke ich euch erstmal für die Vorstellung des Antrags und dann werden wir wahrscheinlich dann später noch darauf zurückkommen. Sehr gerne. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Der Antrag ist, trägt die Nummer 76360 und den Titel Einzug der Mitgliedsbeiträge 2013. Antragsteller ist Coxy und Unterstützer haben sich ebenfalls gefunden, Natural Born Chiller, Andreas Roening und der Korax. Der Antrag, der lautet, der davor möge den sofortigen Einzug der Mitgliedsbeiträge 2013 beschließen und umsetzen. Ich glaube, das ist relativ selbsterklärend. Ich möchte ja, ich würde auch noch Reste was sagen. zu sagen. Ich habe auch gestern, mit dem, gestern war das in meiner Sprechstunde mit dem Goxy kurz darüber gesprochen, dass wir das auf jeden Fall diesen Monat machen werden, bis zum Ende des Monats, da der Jörg das ja verantwortlich programmiert und der Goxie hatte gesagt, er macht das auch zu Informationszwecken, damit auch jetzt wirklich alle Bescheid wissen, dass wir bis zum Ende des Monats das dann auch ähm, über die Bühne bringen wollen. Das ist super, weil dann kommen wir auch nicht in Konflikte mit der Bundessatzung, Paragraph 4 Absatz 4. Äh, dann sind auch die Versammlungen immer auch mit den entsprechenden Stimmrechten ausgestattet. Genau. Okay, dann denke ich mal, ist dem auch informationell Rechnung getragen worden. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Äh, Nochmal der gleiche von mir. Bin etwas verwirrt. Okay. Nein, sorry. Habe ich schon rausgenommen. Achso, okay. Ja, ich sollte vielleicht einen Reload machen. Ähm, okay. Zeile. 463. Dankeschön. Achso, dann sind wir schon bei den Umlaufbeschlüssen. Ähm, ja, Da wir gerade... Langeweile haben. Ach, gehen wir erstmal gleich unter sonstiges runter oder so. Dann, ähm, falls wir da keine erschöpfenden Punkte mehr haben, würde ich vorschlagen, dann stellen wir nochmal die Umlaufbeschlüsse vor. Der Carsten ist da. Ah, der Carsten ist da. Ja, dann gehen wir zum Protokoll, dass der Carsten jetzt da ist um 21.23 Uhr. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir doch äh, wieder ganz oben. Weiter. Und Thomas Weyers inzwischen da? Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Dann, ähm, Carsten, das Protokoll hast du vor dir? Stellen wir kurz fest, dass wir beschlussfähig sind. Achso, ja, stimmt. Wir stellen fest, wir sind fünf Personen. Damit haben wir äh, Beschlussfähigkeit. Auch der Ralf ist gerade gekommen. Dann warten wir noch kurz. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Hi. Alles klar, dann sind wir jetzt mit sechs Personen anwesend, 21.24 Uhr. Dann beginnen wir jetzt in der Zeile 158 im Protokoll. Es geht um die Anmietung der Lagerfläche in der Berti. Dort sollen 100 Euro aufgestockt werden in der Miete für 25 Quadratmeter. Diese sollen ähm, dann auch eingezäunt werden mit Bauzäunen. Entschuldigung. Was ist mit dem Protokoll vom letzten Mal? Achso, ja. Okay, machen wir gleich im Anschluss. Ähm, ich würde jetzt gerne bei dem Punkt erstmal bleiben. Ähm, so, es geht halt um die Anmietung von ähm, Lagerfläche für 100 Euro mehr im Monat. Und da brauchen wir einen Beschluss zu. Habt ihr noch Fragen? Also wir haben äh, zum Prozedere äh, dieser Vorstandssitzung bereits die Anträge alle besprochen. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, dann könnt ihr natürlich auch gerne äh, äußern. Ich komme nur nicht ins Protokoll. Geht euch das auch so? Ja, das schmeißt uns laufend raus, ja. Ist eigentlich jemand von der Technik hier? Ja. Was machen denn unsere Protokollserver? Was für Protokollserver? Also unser Pet-Server meine ich. Ähm, der läuft. Cool. Ja, der Leonard wollte da noch irgendwas in Richtung Teampads machen, wenn ich das richtig im Kopf hab. Boah, läuft äh, da, auch soweit. Kannst du das nochmal bitte wiederholen? Da war gerade ein Echo irgendwo drin in der Leitung. Ja, das läuft doch eigentlich soweit. Also ist komplett lauffähig, einsatzfähig, keine Beta mehr, sondern wir können es produktiv nutzen. Ja, es wird halt immer noch ein bisschen getestet. Ich weiß nicht, ob da noch Sachen gemacht werden müssen, am Design vielleicht ein bisschen, aber ansonsten ist es soweit einsatzfähig. Okay, aber ähm, danke für die Auskunft. Äh, aber wir schweifen, glaube ich, gerade ab, weil wir sind eigentlich gerade im ähm, Tagesordnungspunkt ähm, Anmietung der Lagerfläche, äh, von Lagerfläche in der Berti. So, und die Frage war eigentlich an Carsten und Ralf, ob dazu Fragen bestehen? Nö, da wir das schon besprochen haben in der Vergangenheit, für mich nicht. Für den Ralf scheinbar Nö. auch nicht. Nö, für mich auch nicht. Ich habe es jetzt gerade gelesen und dementsprechend... Gut, dann würde ich dann jetzt da gerne drüber abstimmen. Das Prozedere war: Ich rufe jeden einzelnen auf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann ja. Carsten. Dafür. Ich kann gerade nicht protokollieren. Ich muss. Macht weiter. Ich höre es mir dann morgen an. Ja. Ähm, Daniel. Ja dafür. Ich bin ebenfalls dafür. Also Alexander ist dafür. Äh, Fitz. Ja dafür. Ralf. Dafür. Steffi. Dafür. Gut, dann ähm, werde ich äh, den entsprechenden Vertrag äh, morgen unterzeichnen und dann auch beim Makler äh, abgeben. Eine kleine, kleine kleine Bitte zwischendurch. Kann mal irgendeiner von euch ein bisschen länger sprechen, außer Alex? Weil ich habe das Gefühl, der Alex hackt oder meine Verbindung ist hier total scheiße. Deine Verbindung ist total scheiße. Weil der Alex spricht total toll. Ach, schön. Äh, und du rappst auch. Also ist meine Verbindung. Ja. Cool, Aber du kommst darüber. So, dann wollen wir nochmal eben kurz die Formalie vom Anfang machen, und zwar das Protokoll vom letzten Mal ähm, zu finden in Zeile 34. Ähm, da würde ich gerne jetzt das äh, noch hören, ob es Anmerkungen zu diesem Protokoll gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann würde ich gerne darüber abstimmen, ob wir das annehmen wollen, Carsten. Ich komme nicht mal an das jetzige Protokoll ran. Ähm, ja. Okay. Daniel? Ja? Ich nehme das ebenfalls an. Fitz? Enthaltung? Enthaltung, Ralf? Ja. Steffi? Ja. Okay, dann danke ich euch. Dann wäre dem Genüge getan. Dann kommen wir zum nächsten Antrag und wir springen wieder in Pet-Zeile 176. Es geht um Reisekostenerstattung für entsendete Repräsentantinnen des LV NRW zur Teilnahme an der piratinnen ähm, Antragsteller ist Elaine. Ähm, ja. Wir haben eben schon ein bisschen darüber diskutiert. Carsten, Ralf, möchtet ihr noch etwas dazu sagen? Nur fragen, ähm, haben wir das letztes Mal verschoben oder abgelehnt? Wir haben es abgelehnt. Das ist ein Neuantrag, ähm, der etwas umformuliert ist und diesmal mit anderen Beträgen. Ja, aber ging es uns das letzte Mal nicht um die Sache grundsätzlich, nicht um irgendwelche Beträge? Ja. Ja, und wir haben auch noch ergänzend hinzugefügt, dass ähm, es natürlich sehr befremdlich ist, wenn irgendwer für andere, in dem Fall jetzt namenlose, ähm, Anträge stellt. Ich könnte verstehen und ich würde das auch gut heißen, wenn jetzt beispielsweise, habe ich eben schon mal gesagt, Melanie ähm, den Antrag stellen würde oder äh, wer anders von der Liste, also ich sage immer nur Melanie, da gibt es natürlich noch jede Menge andere, die das auch tun könnten ähm, und ihre Gründe haben, weil sie halt äh, dabei sein wollen und ihre Meinung einbringen und auch äh, davon berichten wollen in NRW, dann äh, könnte ich sowas äh, gutheißen, aber so finde ich das ähm, ja, ins blaue geschossen. Wir können ja nicht irgendwen beauftragen. Also das finde ich nicht gut. Ja, sehe ich auch so, aber ich hätte jetzt eher den Ansatz gefahren, nicht mehr darüber zu sprechen, weil Antrag wurde im Sinn behandelt und wir können jetzt nicht einen kleinen, bisschen umformulierten Antrag nochmal machen. Wir sind ja nicht der Bund, der die Anträge, weil sie abgelehnt wurden, beim nächsten ähm, BPT wieder einreicht, um die durchzukriegen. Hm, das ist ein Argument. Aber ich fand das Thema halt ganz gut, weil wir auch in Berlin zum Verwaltungstreffen sind und ich habe gesagt, ich werde ja auch mal vorbeischauen und ich würde es auch begrüßen, wenn andere das tun, weil ich äh, es nicht uninteressant finde, wenn NRW da ist und die Meinung einbringt. Darum habe ich das Thema halt einfach nochmal aufgeworfen. Grundsätzlich der Antrag vom letzten Mal ist genauso schlecht wie dieser jetzt. Also wir halten kurz fest, dass äh, wer da hinfahren möchte, der möge uns einen Antrag stellen mit seinem Namen und dann können wir darüber sprechen, aber nicht so ein Pauschalding. Ja, okay. so sehe ich das auch. Gut, dann würde ich gerne, da es hier offensichtlich Konsens im Vorstand gibt, gerne über diesen Antrag abstimmen. Carsten? Dagegen. Daniel? Dagegen. Ich bin ebenfalls dagegen. Fitz? Dagegen. Ralf? Dagegen. Steffi? Dagegen. Dann ist dieser Antrag einstimmig abgelehnt. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Äh, Antragsteller ist Schreibreform. Wir haben es eben schon besprochen. Es geht um die Auflösung eines Arbeitskreises mit dem Namen Grundsatzprogramm Bochum. Ähm, dem Arbeitskreis wird zur Last gelegt, dass er ähm, keine Protokolle veröffentlicht und ähm, auch keine Tätigkeitsberichte, also Aktivitätsberichte abgegeben hat. Und deswegen sollen wir äh, diesen Arbeitskreis auflösen. Wir haben das eben schon äh, diskutiert sind zu dem äh, Schluss gekommen, dass wir dem nicht so, also das nicht so verfahren wollen. Aber ähm, Daniel hat sich bereit erklärt, hier nochmal zu schauen, wie das generell mit den Arbeitskreisen und deren äh, Aktivität aussieht und möchte da auch gerne die Koordinatoren der Arbeitskreise ansprechen. Hier in diesem speziellen Fall werden wir ebenfalls dem Arbeitskreis Grundsatzprogramm Bochum äh, die Möglichkeit geben, dazu Stellung zu nehmen und ähm, dann werden wir weiterschauen, ob wir da Handlungsbedarf sehen oder nicht. Das kann ich nur so unterstützen. Gut. Carsten, wie sieht es bei dir aus? Hast du noch Fragen? Nee, ich war auch gerade unaufmerksam, weil ich jetzt gerade Zugriff auf das Protokoll habe und mir noch ein paar andere Sachen durchgelesen habe. Alles klar. Gut. Dann würde ich jetzt gerne darüber abstimmen, ähm, Carsten. Carsten. Äh, Enthaltung, weil nicht aufgepasst. Okay, Daniel? Ja, gegen, also dagegen. Ich bin ebenfalls dagegen. Fitz? Dagegen. Ralf? Ralf? Dagegen. Steffi? Ich bin auch dagegen. Gut, dann ist das mit 5 dagegen eine Enthaltung einstimmig abgelehnt. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Antrag vom Fitz bezieht sich auf die Einladung zum Landesparteitag. Auch hier haben wir schon einen Konsens gefunden. Ähm, der Fitz und ich werden morgen im Vormittag äh, den Einladungstext schreiben. Dann werde ich äh, mit den Hilfsmitteln der Berti diese dann drucken für diejenigen, die das postalisch entgegennehmen, äh, diese Einladung. Und dann im Laufe des äh, Abends werde ich dann die E-Mails raushauen für die Einladung. Ähm... Insofern wäre meine Empfehlung, hier diesem Beschluss zu entsprechen. Äh, Gibt es noch äh, Redebedarf dazu, Carsten oder ja. Ralf? Äh, nee. Grundsätzlich äh, bin ich, sehe ich das auch so. Äh, die einzige Frage ist, ähm, der, die Tagesordnung, die vorläufige die, äh, haben wir da schon eine zusammengestellt oder wie sieht die dann aus? Das würden Fitz und ich dann halt morgen äh, gemeinsam entwerfen im Laufe des äh, Vormittags, Mittags wann auch immer wieder fertig werden und ähm, ja, da kannst du dich natürlich auch gerne dran beteiligen ähm, Ich werde ein entsprechendes Pad in diesem Ticket was dort genannt ist, Ticket 76240 auch äh, verlinken Ja super, alles klar Gut, dann würde ich ähm, Kurz Frage dazu Du brauchst jetzt aber noch keine genaue Antragsstaffelung oder sowas, es reicht, wenn du da in der vorläufigen Tagesordnung vermerkst, einfach Anträge, die, keine Ahnung, Zusammensetzung des Landesvorstandes oder Entsprechendes betreffen. Ne? Also, ähm, nach Satzung müssen ähm, die Anträge dem, der Einladung in Wortlaut halt äh, irgendwie beigefügt werden und ähm, das heißt, wir verlinken einfach auf die Seite, wo diese Anträge zu finden sind. Also, das reicht, das aber, reicht aber auf die, die Sammlung zu verlinken, okay. Ja, alles andere wäre Wahnsinn. Dann müssten wir ja, den nee, Leuten mit auch Post auch einen Katalog schicken mit den Anträgen. Gott, oh Gott. Nein, ja, ich meine es zumindest so, so, Von wegen, ob man die jetzt auch namentlich alle aufführen müsste ob, oder ob es dann reicht, wenn man auf die Seite verlinkt. Und das, das genau. Ist dann genau, wir verlinken auf die Seite und wir werden dann auch nur grob in die Tagesordnung reinschreiben. Anträge zum Blabla und äh, Vorstandswahl und Vorstellungswahl irgendwas, ja, also das, das werden wir dann einfach so äh, pauschal dann auch da reinmachen. Letztendlich ist es halt ein Tagesordnungsvorschlag, der halt umreißt, was die Tagesordnung alles beinhalten kann. Anmerkung dazu, dann würde ich aber die Seite mit den Anträgen sperren, dass sie nur vom Vorstand bearbeitet werden können. Das können wir gerne ich hab, machen. Ähm, ich habe ja die Tage schon mal alle Anträge, die bei uns eingegangen sind, im Vorstand äh, aufbereitet, nachgeguckt, auch schon mal teilweise die Antragsstelle angeschrieben, ob da nicht irgendwie Doppelungen bei sind oder Sachen noch zurückgezogen werden sollen und habe auf der LPT-Seite im Wiki äh, neuen Punkt ähm, eingereichte Anträge hinzugefügt, wo ich auch alle Seiten separat geschützt habe. Also da kann jetzt nicht rumeditiert werden. Die normale Seite für die normalen Anträge in Anführungszeichen ist halt noch heute noch offen, aber äh, ich habe die da soweit schon mal katalogisiert und geschützt. Sehr ja wunderbar Gut, ich denke, dann haben wir eigentlich soweit alles geklärt, äh, dass wir diesen Antrag äh, bescheiden können. Deswegen frage ich jetzt das Votum der Mitglieder des Vorstands ab. Carsten? Jo. Daniel? Dafür. Ich bin ebenfalls dafür Fitz. Dafür. Ralf? Dafür. Steffi? Dafür. Dann stelle ich fest, dass wir einstimmig für diesen Antrag sind. So, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Antrag 76242. Kontrollbändchen beim LPT Bottrop. Das ist ein Antrag, den der FITZ gestellt hat. Auch hier haben wir uns vorhin schon darüber unterhalten. Haben dabei festgestellt, dass wir ca. 80 Euro für 500 Stück davon brauchen. Ähm, diese ähm, gibt es bei Flyer Alarm. Da könnte Carsten vielleicht nochmal ein bisschen bei der Recherche und Umsetzung dann helfen. Ähm, ja, das ist so die Sache. Ähm, wir erwarten uns da halt einen Vorteil beim Abstimmen, äh, weil man dann schneller identifizieren kann, ob der Abstimmende auch die Person ist, äh, die da zur, zum Uhrengang äh, berechtigt ist. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Ja, die, die einzige Sache, die ich da habe, ist äh, 500 Stück. Gut, ja, äh, dann, dann müssen wir Auf der Basis äh, der letzten LPTs ist das äh, nachvollziehbar, aber es könnte eventuell auch knapp. Ja, ja das war jetzt nur ein Angebot, was Fitzmark grob ermittelt hatte, dass 500 Stück ungefähr 80 Euro kosten. Das ist jetzt nichts fixes. Das okay. ist ja auch kein Budgetantrag so im Allgemeinen, also ist schon ein grober Budgetantrag, aber ähm, ich würde jetzt eher das so sehen, wollen wir das oder wollen wir es nicht und das dann halt aus dem Rahmenbudget von dem Landesparteitag machen. Aber da ist in der Tat viel interessanter, wir sollten vielleicht ein Rahmenbudget für solche Sachen aufsetzen. Wie wäre wenn jemand so einen Antrag stellen würde? Ähm, ich kann das vielleicht abschätzen, aber wenn dann Carsten, oder? Du meinst die Anzahl? Ne, generell, was man dann für, für Stimmkarte und für äh, die ganzen anderen Töte braucht. Pressezeugnisse Lanyards und solche Sachen. Ich bin gerade schon auf der Seite bei Lam unterwegs und gucke die Bändchen an. Da kann ich jetzt hier sofort nicht sagen. Ich muss in die alten, ähm, in die alten Druckkosten gucken, für die Karten zum Beispiel. Ja, dann machen wir das nächstes Mal. Okay, halten wir es einfach fest. Wir recherchieren das. Sollen wir den Antrag dann vertagen oder äh, erstmal als behandelt ansehen und ähm, dann beim nächsten Mal machen wir einen konkreten Budgetantrag daraus? Ja, ich würde ja. den, den Antrag, dass wir das mit den Kondolbändchen machen wollen, äh, Kann ich eigentlich heute schon zustimmen? Und, die ja, man, genau, die können wir eigentlich zustimmen, die Tage mal ein konkretes Angebot rausholen, den ja auch im Umlauf machen. Das ist ja eigentlich eine große Sache. Gut, die Staffel, dann, bei, dann. die Staffel bei Flyer-Alarm sehe ich gerade, ist auch relativ gut. Die geht in 250er-Schritten bis 1000 und das ist das, was wir ungefähr brauchen. Also nicht die 1000, sondern die Schritte. Okay, dann höre ich daraus, dass wir darüber abstimmen wollen. Dann Carsten, bitte. bitte. Ja. Daniel? Ja. Ich bin ebenfalls dafür. Dann Herr Fitz. Ja, ich bin auch dafür. Ralf? Ja. Steffi? Dafür. Dann haben wir somit beschlossen, dass wir so verfahren wollen. Dann kommen wir zum nächsten äh, Punkt. Ticket Nummer 76248. Alle Vorgänge über Verwaltungsangestellte. Das ist ein Antrag vom FITZ. Der bittet alle laufenden äh, Vorgänge ähm, doch bitte über Claudia laufen zu lassen. Und keine, dass halt kein Vorstandsmitglied mehr ohne Rücksprache mit Claudia agiert, damit sie quasi als zentrale Hub funktioniert. Wir haben das eben sehr kontrovers äh, diskutiert. Ähm, diejenigen, die vorhin schon anwesend waren, sind zu dem Erkenntnis gekommen, glaube ich, mehrheitsmäßig, dass äh, Claudia mit dieser ähm, Funktion wahrscheinlich ihre Arbeitszeit äh, deutlich äh, überschreiten würde und ähm sehen allerdings auch die Notwendigkeit, dass wir hier unsere Arbeitsstrukturen vielleicht etwas äh, besser gestalten, so dass Claudia im Zweifelsfall auch sehr schnell darauf zugreifen kann äh, auf die Informationen, was macht ein einzelnes Vorstandsmitglied gerade und wie ist der Status einer bestimmten Aufgabe, die das Vorstandsmitglied ähm jetzt ähm halt gerade behandelt. Ja, aber Mehr auch nicht. Zentralisierung der Informationen, ja, aber um Gottes Willen nicht, kein Vorstandsmitglied kann mehr handeln, ohne mit Claudia vorher gesprochen zu haben. Erstens, die wird wahnsinnig, wenn wir die alle anrufen. Zweitens, wir sind doch nicht gewählt, damit wir dann mit, Entschuldigung, das soll jetzt nicht böse klingen, Claudia, aber damit wir dann erst mit unseren Angestellten sprechen, um dann zu sagen, okay, das können wir machen. Also das, das, entweder habe ich es falsch verstanden von, von der Formulierung her oder ich bin extremst dagegen. Nee, genau, habe ich das eben auch gesagt. Dann hatte ich das einmal falsch formuliert. Es ging wirklich um die Informationsbündelung. Okay, und nur dieser würde ich zustimmen, weil die sinnvoll ist. Alles andere, wir sind gewählt, wir agieren selbstständig, keine Diskussion. Ich würde sagen, ich ziehe den Antrag jetzt erstmal zurück. Wir haben das diskutiert. Ich äh, versuche das nochmal anders zu formulieren. Vielleicht auch mit Claudia und äh, euch zusammen oder so. Keine Ahnung. Ich würde vorschlagen, dass wir den Antrag auf behandelt setzen, äh, nicht zurückziehen, ähm, weil das gibt dem Charakter der Behandlung, die wir hier in der Tat gemacht haben, äh, mehr äh, entspricht dem Ganzen mehr. Okay. Gut, dann setzen wir den äh, Status auf behandelt fest. Dann kommen wir zum nächsten Punkt äh, im Antrag von Frank Render. Der hat den gerade im Chat zurückgezogen, da wir vorhin wohl schon ausreichend seine Fragen geklärt haben. Danke Frank dafür. Dann kommen wir zum nächsten Antrag. Äh, ein Antrag zur Beauftragung und zur Inbetriebnahme der Berti 149. Hier sind die Antragsteller Nixus, Waco und Eiself. Auch die haben vorhin schon ähm, den Antrag kurz vorgestellt. Ähm, die Intention der drei ist halt die Betriebsfähigkeit der, ähm, der Wahlkampfzentrale sicherzustellen, für eine ähm, permanente auch Besetzung während der Arbeitszeiten äh, zu sorgen und ähm, halt zu ermöglichen, dass diejenigen, die dort zu arbeiten haben, auch dort äh, selbiges tun können. so Ich hoffe, ich habe den Antrag so dann äh, richtig wiedergegeben. Ähm, sollte eben nicht so sein, dann könnt ihr ja gerne nochmal was dazu sagen. Ist alles soweit richtig. Gut. Gut. Ähm, Also in der letzten Sitzung haben wir halt gesagt, dass ich da die, die quasi Aufsicht in der Berti erstmal prophylaktisch übernehmen soll. Ich bin auch nach wie vor bereit, das auch zu tun für den Vorstand. Und nach Ostern, denke ich mal, ist dann auch die Technik und alles soweit, dass dort auch vernünftig gearbeitet werden kann. Ich freue mich trotzdem über dieses Unterstützungsangebot, weil auch ich muss meine Brötchen irgendwie verdienen. Und kann deswegen auch nicht permanent in der Berti sein. Deswegen würde ich ähm, da auch bitten, dass wir das hier wohlwollend zur Kenntnis nehmen und gegebenenfalls jetzt dann auch ähm, annehmen. Es war hauptsächlich zum Beispiel, dass der Nixus jetzt der Ansprechpartner ist mit dem Notfallschlüssel, falls jemand rein muss. Äh, weil das war ja eigentlich letztes Mal bei, bei Sonja besprochen, sodass das eigentlich nur bekannt ist, auch euch. So, und dass wir halt den Alex entlasten, falls er mal nicht da ist, dass wir halt einen Schichtplan aufgesetzt haben, wer wann wo Zeiten äh, opfern kann. Genau, vielleicht ergänzen, wir haben in dem Antrag ja auch äh, reingeschrieben, in äh, Zusammenarbeit mit dem LAFO, das heißt sprich mit dir Alexander soll das Ganze geschehen. Äh, also keine Konkurrenz, nur Unterstützung. Also ähm, aus meiner Sicht, äh, der Alex hatte sich damals angeboten, das kommissarisch jetzt zu machen, zu gucken, dass das alles da läuft und äh, wen oder wer alles ihn dabei unterstützt, das sehe ich ganz klar, dass kann er entscheiden. Okay, ähm, gut. Was soll ich jetzt aus der Aussage schließen, dass wir das als behandelt nehmen? Ich entscheide okay. Ich würde gern mit den dreien da zusammenarbeiten und dann sehen wir das als behandelt an. Ist das dein Vorschlag? Genau, das ist mein Vorschlag. Okay, dann Frage an die Antragsteller, ob das auch im Sinne der Antragsteller wäre, wenn wir so verfahren. Also ich würde sehr gerne da mit euch zusammenarbeiten. Wäre das okay für euch ausreichend? Ja, Mir persönlich ist das auch völlig recht. Es ging nur darum, dass wir uns da nicht einbringen und äh, keine klare Situation da ist. Wenn du die Leitung da hast, kommissarisch, kann ich damit gut leben. Und wenn die Zusammenarbeit, so wie sie bisher ja auch angelaufen ist, weiterläuft, kann ich damit auch gut leben. Ito. Prima. Okay, dann danke ich euch für das Vertrauen. Und ähm, ja, dann würde ich vorschlagen, dass der Vorstand äh, so verfährt ist. Es gibt jetzt wieder Worte dazu. Nö, nee, nur die Bitte einfach... Ähm, dass diese Sachen dann halt über dich laufen zukünftig, weil ich sehe es halt so, du bist halt eingesetzt worden von uns, damit wir quasi in dem Organ erstmal bis zur neuen Beauftragung nichts damit zu tun haben. Und ähm, wir würden, also von meiner Seite würde ich dann nur erwarten, wenn irgendwas Gravierendes ist, Probleme oder sowas, dass du dann halt kommst und sagst, hey, das und das läuft schief, wir müssen dringend was ändern, läuft alles gut, kannst natürlich auch gerne berichten, aber das halt ist Zeit, Oder dass die, die Zeit wenig hierfür verstreicht in der Vorstandssitzung, weil wir die versuchen ja zu straffen. Ja, okay. Nehme ich so an. Gut, dann äh, ist der Antrag als behandelt äh, zur Kenntnis genommen worden. Gut, dann kommen wir zum nächsten Antrag. Einzug der Mitgliedsbeiträge 2013. Auch das ein Erinnerungsantrag. Ich glaube, da haben wir auch vorhin schon äh, genügend... Äh, das äh, zur Kenntnis gebracht. Äh, insofern würde ich jetzt, wenn da keine weiteren Einwürfe durch Carsten oder Ralf sind, äh, gerne diesen Antrag als behandelt ansehen und dann weiter fortfahren. Ja. Gut, dann ist dem so. Dann ist der Antragsstatus jetzt behandelt. Ähm, dann haben wir die Umlaufbeschlüsse. Ähm, die bitte ich nach wie vor zur Kenntnis zu nehmen. Die sind im Protokoll zu entnehmen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Diesmal äh, auch nicht viele sind zumindest stichwortartig, einfach für, für die Leute, die jetzt eventuell im Podcast oder so nachhören, einfach mal ein, zwei Sätze. Finde ich persönlich immer ganz nett. Okay, na gut, wenn du das äh, wünschst, dann können wir das gerne so machen. Jetzt bin ich natürlich ganz doll vorbeigescrollt. Mhm. 463. Danke schön, dass wir das nicht. Die Anträge, die Anträge, die Anträge. Einfach, nur, einfach nur dafür machen wir die Aufzeichnung aus, so ein bisschen die Leute, die halt. Äh, einfach andere mediale Aufnahme dieses äh, wundervollen Events bevorzugen. Ich hätte liebe ja jetzt gesagt, du hast den Job. Ja, ich mache ja nichts mal die Sitzung, dann, dann lese ich das auch vor. So, liebe Zuhörerschaft, äh, es geht jetzt gerade um einen Antrag, Des ähm, Moment, warte mal, warum ist denn da gar kein Antragsstatus drin? Das äh, hilft mir nicht viel. Claudia, kurze Rückfrage an dich, ist der Antrag da richtig einsortiert? Ich gucke mal gerade eben in den Trecker ganz kleinen Moment. Für die Zuhörerschaft äh, und alle, die jetzt nicht ins Protokoll schauen, ähm, da ist in diesem Umlaufbeschluss ähm, kein Antragsstatus und auch keine Abstimmungen aufgezeichnet. Äh, insofern kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen, ob das wirklich im Umlauf beschlossen worden ist. Und wenn ja, wie? Okay, ich habe da keinen Zugriff drauf, weil ich euch das wieder in den Vorstand geschoben habe. Es wäre natürlich clever gewesen, wenn ich das mit rüber kopiert hätte. Hervorragend. Tolle Vorbereitung, sorry. Welches Ticket war das? 75923 Sie? oh, Moment, ich hab's hier gerade. Äh, letzte Mail war von dir der Link. 123 Fitz Alex Ralf Steffi Daniel dafür. So, ich habe die Daten jetzt übertragen. Ich hoffe, ich habe okay. alles richtig gemacht. Also es ging um die Problematik mit den Demonstrationen von Pro NRW, auf denen halt auch Symbole der Piratenpartei auf Seiten dieser Rechtsextremisten gezeigt worden sind. Und das ist ein Punkt, den wir uns so nicht gefallen lassen möchten. Aus diesem Grund hat der Kreisverband äh, Dortmund äh, dankenswerterweise einiges an Recherchen gemacht und uns eine Vorlage für einen Beschluss gegeben, den wir äh, unterstützt haben und auch angenommen haben. Und ähm, demnach äh, ist da jetzt, glaube ich, etwas in die Wege geleitet worden, was das auch unterbinden soll, dass in Zukunft äh, Pro NRW weiterhin Piraten Symbole für ihre eigene Propaganda nutzt. Moment, Moment, glaube ich, oder wissen wir? Ähm, ich müsste jetzt ins Ticket gucken, um zu schauen, welchen Status das jetzt hat. Es ist auf jeden Fall so, dass ähm, gewisse Personen informiert wurden, dass die Mitgliedsrechte gestellt wurden mit dem heutigen Tage. Das hat damit jetzt aber mit dem Ticket, glaube ich, nichts zu tun, ne? Somit wissen wir aber, wie die sich zu verhalten haben. Ja gut, dann müssen wir noch mal nachgehen, äh, gucken, äh, ob die Umsetzung hier auch vollzogen worden ist. Ähm, das kann ich jetzt im Ticket nicht entnehmen. Ich würde ähm, das dann gerne in die Hand nehmen, weil ich ähm, auch mit denen, die da in Dortmund schon einen Rechtsstreit geführt haben, guten Kontakt pflege mit Stan und äh, Andrea und dann würde ich das übernehmen. Das klingt sehr gut, danke dafür. In Wuppertal sind Sie übrigens auch wieder in der Form aufgetreten. Okay, Krefeld heute auch. Okay, ähm, dann nächster Umlaufbeschluss. Äh, Kostenlote Besichtigungstermin Bottrop. Für die Besichtigung ähm, mussten extra Öffnungszeiten für diese Halle ähm, organisiert werden. Und ähm, dafür brauchten wir ein Budget. Und ähm, das wurde auch genehmigt. Und Lefitz war da. Ähm, ja. Das ist der Inhalt dieses Umlaufbeschlusses. Dann nächster Umlaufbeschluss ist äh, die Beauftragung von Chrissy als Vertreterin äh, im Finanzrat am 23. und 24. März in Potsdam. Ähm, diese Beauftragung ist notwendig, damit Chrissy da auch Stimmrecht hat. Sie wird da zusammen mit Steffi hinfahren. Ähm, der nächste Punkt ist Antrag Voice-over-IP-Anschluss ähm, in der berti Und auch das ist genehmigt worden. Auch da ist die Bestellung ausgelöst worden. Und wir rechnen damit, dass in den nächsten Tagen auch die Freischaltung passiert. Das wird wahrscheinlich parallel mit der Freischaltung durch die Deutsche Telekom, die die Hardwareinfrastruktur da quasi vor Ort liefert, ähm, passieren. Dann, kurze, ja. Kurze Rückfrage dazu. Äh, besteht eigentlich die Möglichkeit, im Nachhinein diese Mobile Cards zu ich sage jetzt mal, für wer jetzt als Kandidat oder sonst was sowas haben möchte, noch nachzuordern, sodass man dann untereinander kostenlos telefonieren könnte? Oder ist das mit dem Abschluss schon dann hinter erledigt? Boah. Ähm, also ich weiß, dass dieser Vertrag sehr flexibel ist. In diesem Detail kann ich das jetzt allerdings jetzt nicht beantworten. Da müsste ich nochmal äh, recherchieren. Also wenn du in der Berti morgen bist, dann kann ich gerne nochmal gucken, dass ich dir das beantworten kann. Ich hatte eben mal geguckt, weil für 4 Euro würde ja eine Karte sein, wo man dann halt vom Voice-over-IP nach außen hin telefonieren kann, diese Nummer kostenlos anzurufen. ne? Ja, da muss man halt gucken, wo und wie und ob sich das rechnet. Das ist natürlich auch ein großer logistischer Aufwand, diese Karten zu besorgen, zu verteilen und zu gucken, dass sie dann auch irgendwann wieder zurückkommen. Da müssen wir gucken, ob sich das insgesamt, dieser Aufwand auch rechnet. Aber ich kann das gerne mal morgen äh, zusammen mit dir dann recherchieren. Dann, nächster Antrag ist die Verlängerung des Lagers in Mühlheim. In Mülheim lagern ja ähm, zentral die Sachen des Landesverbandes äh, und das Archiv und Werbemittel und so weiter. Das muss für ein Jahr verlängert werden. Auch hierfür ähm, haben wir das Geld zur Verfügung gestellt. Dann Mietvertrag Bottrop. Ähm, da fällt eine Hallenmiete von 4.328,63 Euro an. Und auch diese haben wir bewilligt äh, für den nächsten Landesparteitag. Ähm, dann die Bestellung der Wasserflyer. Das ist ein Antrag von Carsten. Wir waren halt äh, dazu benötigt, äh, die Flyer noch mal selber neu zu bestellen. Das ist quasi der Budgetantrag dazu ist deutlich höher als der ursprüngliche Betrag. Das liegt halt daran, dass die Menge eine andere war und auch die Verteilart und auch die Geschwindigkeit, in der gedruckt werden musste. Und nochmal ein Dankeschön an Ariane für die Anpassung der Vorlage dann an unseren Lieferanten. Das hat sie innerhalb von ein paar Stunden gemacht. Genau, danke dafür. Auch an Claudia, dass sie sich äh, da die Mühe gemacht hat, äh, so schnell die Sachen auch zusammenzutragen, wer wo welche Flyer bekommen soll. Okay, bei dem nächsten Umlaufbeschluss äh, bin ich nicht ganz sicher, ob ich den jetzt hier vorlesen soll, weil ich der Meinung bin, dass der hier in diesem Protokoll nicht allzu viel zu tun hat. Ähm... Ich weiß nicht, wie die anderen Mitglieder des Vorstands das sehen, aber ich würde gerne diesen Punkt aus dem Protokoll streichen. Sehe ich auch so. Ja. Gut. Nehme ich raus. Ähm, ich bin allerdings gebeten worden, den reinzusetzen. Die okay. Chrissy hatte mich dazu aufgefordert, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Okay, äh, dann müssen wir da mit Chrissy nochmal äh, ein Gespräch über Datenschutz führen. <lacht> Okay, dann kommen wir zum Antrag Sonstiges. Gutachten AV Pampa. Ähm, ursprünglich wollte ich das jetzt eigentlich schon reingestellt haben. Allerdings bin ich jetzt doch noch nicht dazu gekommen. Ich versuche das dann so schnell wie möglich nachzuholen ähm, und dann diese, dieses Gutachten äh, ins Wiki hochzuladen, nebst dem E-Mail-Verkehr, den ich mit dem äh, Rechtsanwalt hatte. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Warte, Alex, guck nochmal in den Chat, holt ähm, Darf ich dazu was sagen? Also ich ähm, weiß darüber Bescheid und ich werde mit Stan entsprechend, entsprechend sprechen, was wir anders machen können. Okay, ähm, okay. Da, da, da, da, lest das nochmal vor, weil... Genau, Audio ja, genau. richtig. Also, äh, Old Holgi schreibt, ist euch klar, dass Dortmund am 19. die Klage gegen ProNRW bereits eingereicht hat und der Antrag am 19. bereits abgelehnt wurde? Soll der Umlaufbeschluss jetzt bedeuten, dass ihr das auch nochmal versucht? Gut, dann würde ich das gerne jetzt nochmal besprechen. Ähm, ob wir jetzt den Umlaufbeschluss äh, noch aufrechterhalten wollen? Äh, Fitz. Was wäre deine Empfehlung jetzt hier, weil du wolltest dich jetzt auch um die Umsetzung kümmern? Ja, also ich würde mich weiterhin um die Umsetzung kümmern wollen. Äh, wir müssen da den Wortlaut entsprechend anpassen, weil äh, die Begründung des äh, Gerichts war halt eben ähm, entsprechend. Aber da würde ich mich mit dem Stunt zusammensetzen und würde das nochmal mit äh, in, in die Runde geben. Ähm, also im Grunde genommen jetzt einen, einen neuen Antrag zu stellen. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass du das so machst und wir dann im Umlauf dann nochmal äh, über die Formulierung dann auch abstimmen. Genau, das klingt gut. Okay, dann ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist mit Ticket 76247? Okay, das muss ich erst öffnen. Ich glaube, ich weiß, welches das ist. Ach so, Antrag äh, K.V. Euskirchen, das ist äh, von Steffi schon in der Pipe. Da ähm, hat sie heute noch geschrieben, kümmert sie sich drum. Genau. Dann... Können wir das so stehen lassen? Äh, können wir Ticket 76405 bitte trotz verspäteten Eintrag eingangs noch bearbeiten? Schreibt der Fitz. Genau, es ist äh, von der Sasa eingegangen, eben erst. Sie wusste nicht, dass äh, wir ein Budget haben für Kandidatenschulungen und ähm, es geht schlicht und ergreifend um ähm, die Schulung des Medientraining am Wochenende in Soest. Die Sasa würde da ja gerne teilnehmen. Die ist ja der Kandidat in Münster. Und ähm, ja, das würde ich hier gerne ermöglichen wollen. Okay, äh, welches Budget haben wir denn für diese Sachen beschlossen? Also wenn das diese Sache ist, äh, was äh, KY gemacht hat, ja, da haben wir ein Budget geschlossen. Ähm, aber ein anderes Budget, was Steffi mal eingereicht hatte, das haben wir ja äh, nie behandelt. Seid ihr sicher? Aber wir haben da nicht darüber gesprochen letztes Mal und das abgestimmt? also vorletztes Mal. Also wenn, habt ihr das gegen meine Stimme gemacht, weil ich war da immer dagegen? Ja, nein, wir haben das auch nicht. Also zumindest nicht in der Sitzung, wo ich dabei war, weil wir immer gesagt haben, dass wir, ähm, das dann im konkreten Fall, wenn was vorliegt, entscheiden, nicht einfach irgendein Budget festsetzen wollten. Okay, dann liegt das vor. Ja. Ähm, aber dadurch, dass es so spät eingegangen ist, müssen wir halt eben erstmal beschließen, dass wir darüber überhaupt sprechen wollen. Ja, stellt einer den Antrag, dass wir das besprechen wollen? Äh, ja, ich. Okay, dann müssen wir darüber abstimmen. Ähm, sollen wir diesen Antrag jetzt behandeln, Carsten? Ich bin irritiert, weil normalerweise, eigentlich müssen wir es so machen, aber normalerweise interessiert uns doch, wenn unter Sonstiges was reinfliegt, eh nie, welche Fristen sowas hatte, oder? Ja, wir sind da ziemlich äh, weich geworden. War im letzten Vorstand ein bisschen anders. Und deswegen weiß ich nicht, warum wir jetzt darüber abstimmen sollen. Keine Ahnung, äh Wo jetzt unsere Geschäftsordnung so vorsieht, ich weiß es nicht. Wir wollen disziplinierter mit diesen Dingen umgehen, damit uns das nicht in der Sitzung immer überläuft. Ach stimmt, das ist ein bevor wir jetzt hier diskutieren. Carsten? Ja, rein damit. Daniel? Ja, ja. Ich bin auch offenbar für Fitz. Ja. Dann das Ralf, ist. Steffi. Ja. Gut, dann behandeln wir diesen Antrag. Ähm, dann sollten wir den mal eben reinkopieren. Das werde ich jetzt eben übernehmen. Hab schon. Danke, Fitz. Oh, es Und, geht also um äh, die Übernahme von Reisekosten zum Medientraining nach Soest. Äh, Fahrt von Münster nach Soest. Überachtung, Jugendherberge, 54 Euro. Okay, jetzt würde ich gerne noch mal wissen, um welche Schulung es sich genau handelt. Ist es die, die KY hatte? Das ist die Schulung Medientraining äh, für's, für dieses Wochenende in KW, für die das KW hier organisiert hat, ja. Dafür hatten wir ein Budget zur Verfügung gestellt und das war nur für was geeignet? Für die Referenten. Ja, äh, K ist doch da, oder? Ja, aber das ist relativ egal. Also wenn, wäre hier Sasa mehr ähm, jetzt hier zu befragen. Also ich, ich persönlich finde es ähm, immer etwas äh, kritisch, äh, wenn man da einzelne Anträge so bewilligt für Fahrtkosten ähm, und Reisekosten, weil für mich da halt immer eine Beauftragung mit dahinter steckt, äh, weil ich das ansonsten halt nicht für abrechenbar halte. Also ich finde das sehr wohl abrechenbar weil wir eine Direktkandidatin trainieren im Umgang mit den Medien. Und wir können gar nicht genug trainierte Piraten im Umgang mit Medien haben. Insofern würde ich den Antrag ähm, positiv beurteilen. Ich, würde, ich wollte jetzt mit der Frage nach KBAL eigentlich auch auf die Anmerkung äh, eingehen, ob der noch Platz frei ist. Ja, der Platz ist frei. Okay. Ja, Sosa, so, magst du selber was sagen? Ja, also ich hatte ähm, erstmal guten Abend zusammen. <lacht> Ich hatte den Antrag halt äh, gestellt, ich wollte ursprünglich absagen und äh, da sagte äh, Kälber okay, halt eben, dass es ähm, dort eventuell Mittel geben würde seitens des Vorstandes und ich wollte halt relativ schnell einen Antrag stellen, äh, was ich dann jetzt eben auch getan habe. Äh, gut, wenn es halt nicht geht, ich will da keine Bevorzugung haben oder irgendwas in der Richtung, äh, dann ähm, ja kann ich halt gegebenenfalls eben nicht teilnehmen. Ist dann halt so sehr schade, Würde gerne, aber ich will da auf keinen Fall eine Bevorzugung haben. Also ich schließe mich stark Meinung da an. Wir müssen unsere Leute trainieren. Fertig. Ja, also äh, ich, ich, ich kann den Wunsch verstehen, auch äh, den Wunsch, äh, da finanziell Unterstützung äh, zu bekommen. Allerdings finde ich äh, nach wie vor es halt viel problematisch, da einzelne Personen äh, quasi äh, einzeln äh, zu bevorzugen. Äh, ich ich äh, persönlich werde gegen diesen Antrag stimmen aus formellen Gründen gründen, also die ich und ähm, wofür ich stimmen würde, wäre, wenn wir generell da halt ein Budget für aufmachen, ähm, aber ähm, auch da müsste ich halt nochmal nachdenken, aber so kann ich das leider nicht mittragen. Ich habe noch eine Anmerkung, ich würde es gar nicht so sehr als Bevorzugung sehen, sondern einfach die Tatsache dessen, dass jemand herkommt und diese Bitte hat, ähm, um Unterstützung bittet, um daran teilzunehmen, in Anbetracht der Tatsache, dass sie eben direkt Kandidatin ist, das sollten wir schon ähm, gutheißen. Okay, gibt es weitere Anmerkungen durch den Vorstand? Äh, grundsätzlich mh, kann ich dem Antrag zustimmen. Äh, wo ich ein Problem mit habe, ist, aber das ist meine persönliche Einstellung dazu, ich, ich kann das Medientraining jetzt nicht äh, beurteilen, was da stattfindet. Ähm, Ich glaube aber, dass wir Piraten, klar, wir müssen mit Medien umgehen, aber wir müssen es so machen, wie wir es bisher gemacht haben. Und ich weiß jetzt nicht, wer das Training macht und mit welcher Intention dieses Training stattfindet. Deshalb kann ich das nicht beurteilen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein reines Medientraining ist und nicht das, was ich bei anderen Parteien kennengelernt habe, was dann nicht meiner Intention entspricht und dann würde ich nämlich dagegen stimmen. Aber ich kann es jetzt nicht beurteilen und deshalb stimme ich dafür. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, was dich bei anderen Parteien, äh, wo du dagegen stimmen würdest, weil wir waren ja bei dem Antrag dabei, dann kann ich dir das nochmal sagen. Ja, kurz, äh, es, es, es geht darum, äh, aus den Erfahrungen, da wird nicht äh, der Mensch so grundsätzlich mit dem Medienumgang trainiert, sondern äh, es wird, wird die äh, die die Art äh, als Politiker aufzutreten äh, trainiert und äh, da möchte ich nicht hinkommen ich, ich möchte verstehen. dass die Menschen dass die Menschen sich erkennen ja und äh, lernen äh, sich selber zu präsentieren so wie sie sind und nicht so wie die Partei das möchte Gut, dann kannst du, glaube ich, beruhigt sein, weil so wie Kay das geschildert hat, geht es darum, dass man sich halt ähm, über seine Wirkung bewusst wird, wie das ähm, ja, wie man sich am besten verhält, um das auch zu bewirken, was man selber eben möchte. Also kein, kein Politikerverhalten antrainiert wird, sondern es darum geht, dass man einfach ähm, weiß, was man ähm, mit bestimmter Stimmlage oder dergleichen äh, bewirkt beim Zuhörer. Und vielleicht noch als Zusatz. Das Training wird durchgeführt von der Ursula wohl die auch schon viele, viele Piraten äh, vorbereitet hat auf äh, Mediendinge, unter anderem zum Beispiel Marina Weißband. Genau. Okay, gibt es noch weitere Anmerkungen aus dem Vorstand? Nur, dass ich jetzt äh, mich enthalten werde. Okay, dann können wir darüber abstimmen. Carsten? Jo. Daniel? Jo. Ich bin dagegen. Fitz? Dafür. Ralf? Enthaltung. Steffi? Dafür. Dann ist dieser Antrag beschieden und äh, hat somit ähm, die Beauftragung. Die Reisekosten kannst du ähm, abrechnen über das Reisekostenformular. Das findest du im Verwaltungsportal unter Dokumente. Und das füllst du bitte aus und dann schickst du das an, äh, na, an das Postfach. Schatzmeister-Ad geht auch. Und das geht natürlich auch, klar. Ja, Unterschrieben danke. und eingescannt dann. Super, ich danke euch. Okay, dann äh, sind wir, glaube ich, durch. Ähm, ist die, die Frage, die sich für mich stellt, ist, ob wir noch einen nicht öffentlichen Teil jetzt kurz hinterher schieben möchten. Ähm, ich würde es gerne. Darf ich vielleicht kurz ausreden? Danke! Ich möchte nicht, nicht. die Sitzung beschließen und nichts beenden. Also, ähm, ich würde jetzt nur gerne einen Antrag auf einen nicht öffentlichen Sitzungsteil stellen. Und der Grund ist, dass ich mit euch gerne ein paar Sachen besprechen möchte, die nicht öffentlich oder personenbezogen besprochen werden müssen. Ja. Ja. Abstimmung? So, genau. Abstimmung. Carsten? Können wir machen. Daniel? Ja. Ich bin ebenfalls dafür. Fitz? Ja. Ralf? Ja. Steffi? Ja. Okay, dann ist das einstimmig beschlossen, dass wir gleich am Ende dieses öffentlichen Teils einen nicht-öffentlichen Sitzungsteil haben. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, noch ein paar Leute, die doch gerne noch den sonstigen Teil etwas verlängern möchten. Äh, ja, fragen wir den Carsten erstmal. Ähm, es geht ums äh, Glasverbot und da ist der Piotr da. Ich glaube, du kannst es besser erzählen, was im Moment da los ist. Ja, vielen Dank. Ich mache es auch ganz kurz. Es geht darum, dass unsere, einer unserer Parteimitglieder aus, aus Griffenbruch, der Wolfgang Konietzny, gegen ein Glasverbot, was vor Ort erlassen worden ist, geklagt hat. Mhm. Unter anderem auch deswegen, weil eben großflächige Verbote, ganzjährige Verbote angedacht waren und das eben mit sehr viel Willkür angelegt gewesen wäre und wir ein Exempel statuieren wollten mit dieser Klage. Diese Klage ist leider vor anderthalb Wochen verloren gegangen, weil eben der Richter gesagt hat, eine Glasscherbe vor Ort rechtfertigt schon ein Verbot, genauso wie ein Unfall in einer Kurve schon eine Geschwindigkeitsbeschränkung rechtfertigt. Ähm, allerdings war der Erfolg daran, dass jetzt die Stadtverwaltung keine Verbote mehr zur Müllvermeidung erlassen darf, weil der Richter das explizit gerügt hat, sondern nur noch aus Gefahrenvorbeugung das getan werden darf. Allerdings ist ähm, nach wie vor der Charakter der Verfügung erhalten geblieben, sprich es ist eine Rechtsverordnung, was bedeutet dass Ähm, kein Glas erlaubt ist, das heißt auch keine Douglas Parfüm Flasche, keine Olivenölflasche und nichts anderes, wenn man sich in diese Bereiche bewegt. Und es ist keine Allgemeinverfügung, sprich, dass man sagen kann ähm, offene alkoholische Getränke in Glasflaschen sozusagen und das halten wir für nach wie vor falsch. deswegen würde gerne der Wolfgang in die Berufung gehen, zum Oberverwaltungsgericht nach Münster, hätte da gerne aber mal eine Einschätzung der AG-Recht, die uns das bisher aber verweigert hat, weil sie gesagt hat, dass die Anfrage nicht von einer offiziellen Gliederung kommt und der Carsten hatte mich gebeten, das hier mal vorzutragen, um zu bitten, um da euch um die Unterstützung zu bitten. Okay. Ich denke mal, Alex, du kannst dich auch nur ganz gut daran erinnern, an diesen Fall, den haben wir auch ja, schon... Ja. Ja, ja. Ja, ich würde das auch in die Hand nehmen. Also wenn der Vorstand jetzt äh, sich dir bitte anschließt, äh, würde ich das auch in die Hand nehmen und da auch den Kontakt äh, und die Einschätzung äh, mit der Rechtsabteilung äh, koordinieren, sodass dann auch äh, vielleicht nochmal die Unterlagen vom Wolfgang durch die Rechtsabteilung auch geprüft werden können äh, und mir ja, dann eine Antwort, sagen, wir dann zu einer Einschätzung kommen. Ja, bitte. Welche Rechtsabteilung würdest du denn nehmen? Weil wir waren schon beim Udo. Okay, also ähm, und die Rechtsabteilung in NRW besteht ja nicht nur aus Udo, sondern hat auch noch andere äh, Teilnehmer, die uns da unterstützen, aber äh, ich kann dann auch gerne die Bundesrechtsabteilung äh, bestücken, auch das ist mir möglich. Meine Bitte wäre, äh, noch NRW anzutingeln. Ähm, ich hatte jetzt nur gesagt, ich habe mal den u best für die erste einschätzung Aber vielleicht hast du die Möglichkeit, äh, den Rest des, äh, der Rechtsabteilung noch zu fragen. Zu du hakst. Ja, also Danke. genau so würde ich das halt auch erstmal machen. Ich würde erstmal in der Rechtsabteilung NRW fragen und dann... Äh, Sollten wir da nicht zu einem abschließenden Punkt kommen, würde ich das auch nochmal in die Bundesrechtsabteilung geben. Ähm, da muss ich allerdings dazu sagen, dass diejenigen, die in der NRW-Rechtsabteilung uns zur Verfügung stehen, äh, auch in der Bundesrechtsabteilung sind. Ähm, ob das dann zu einer anderen Meinungsäußerung äh, kommt, das äh, weiß ich dann nicht. Also wenn, würde es dann wahrscheinlich den Diskussionsprozess äh, erheblich verlängern weil dann natürlich diejenigen, die in NRW vertreten sind, schon einen Informationsvorteil haben. Ich habe nur eine Verständnisfrage, weil ihr jetzt eben über den Udo diskutiert habt. Hat er das abgelehnt, weil er gesagt hat, das ist nicht von der offiziellen Gliederung angefragt? Somit würde er das ja bearbeiten, wenn wir das jetzt beauftragen oder sagen, wir unterstützen das? Oder wie habe ich das verstanden? Nee, zwei Wege. Ähm, der erste Weg ging zur Bundesrechtsabteilung. Die hat gesagt, keine offizielle Gliederung. Dann hat äh, Pietro und ich haben telefoniert. Da habe ich gesagt, schickst doch mal eben dem Udo wegen NRW-Rechtsabteilung. Und ähm, der hat jetzt äh, zwar was dazu gesagt, aber ich glaube noch nicht so richtig abschließend halt. Deswegen sind wir jetzt nochmal hier, dass wir eventuell auch nochmal als Vorstand sagen, okay, Bundesrechtsabteilung, hier ist äh, die Gliederung, wir wollen was wissen. Jetzt hab ich habe das verstanden, okay. Also, ähm, wie gesagt, gibt es ähm, den Vorzug, dann die Bundesrechtsabteilung direkt erstmal einzubinden und nicht die NRW-Rechtsabteilung, dann würde ich den so verfahren. Ähm, ich denke, dass wir dann gegebenenfalls auch zu vielleicht einem schnelleren, größeren, mehr äh, Personen einbeziehenden äh, Urteil der Rechtsabteilung kommen könnten. Vielleicht kann man auch beide gleichzeitig befragen. Ja, also, wie gesagt, kann das sind ja personelle Deckungsgleich. Ja, gut. Aber einfach mal machen und uh, gucken, was die sagen. Okay. Ähm, noch eine kurze Rückfrage an die Antragsteller. Bis wann äh, ist die Revision oder was auch immer da gemacht, was da auch immer gemacht werden muss, äh, zu vollziehen, einzureichen? Bis Ende nächster Woche. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Alles klar. Dann ähm, werde ich da ein bisschen mit Nachdruck machen. Vor allem bei der Bundesrechtsabteilung muss man da häufiger mal nachhaken. Und dazu dann direkt noch eine, eine Frage oder Anmerkung. Ähm, wüsstet ihr schon eine Kostennote, wenn ihr in Berufung geht, äh, die ihr vorstellen müsstet? Das wären rund 700 Euro. Okay, dann würde ich euch natürlich schon mal bitte, entsprechende Anträge schon mal einzureichen oder vorzubereiten. Das werden wir nicht tun, das tragen wir selber diesmal. Achso. E-Mail ist an äh, Alex und den Vorstand raus, da sind die Dropbox-Links mit den Dokumenten drin. Perfekt, ich danke dir. Ich habe im Namen aller. Ja. Dankeschön. Okay, gut. Dann denke ich, haben wir diesen Punkt abschließend auch erstmal behandelt. Ähm, dann kommen wir zum nächsten. Der Frank möchte gerne nochmal was sagen. Ja, und zwar habe ich nur eine ganz Kleinigkeit. Wir hatten ja die netten Spenden von den Laser-Druckern für die Berti bekommen. Ähm, ich hatte ja mir die Toner mal aufgeschrieben und das, was ich abklären wollte, ähm, es gibt ja die Bibel und ein Originalkarten. Wollte ich verstehe kein Wort. Es geht wohl um die Drucker, die in der Berti sind, und äh, da wohl um die Tone. Und der, äh, Frank hat da wohl schon recherchiert. Fühl mich jetzt besser? Nee, gar nicht. Aber versuch mal, ich versuche dich zu übersetzen. Er könnte ja auch schreiben. Ihr könnt auch einfach weitersprechen und ich wiederhole es dann einfach. Oh, wir haben gerade einen Verlust, wir essen abgehauen. Der Carsten. Ähm, zum Protokoll, der Carsten hat gerade die Sitzung verlassen. Versuch's da einfach nochmal, äh Frank. Ich hoffe, ich bin gepostet sein. Okay. Ähm, ich höre jetzt leider auch gar nichts mehr von dir. Und dann würde ich vorschlagen, schieb mal dich erstmal beiseite, vielleicht wird deine Verbindung ja auch gleich irgendwie was besser. Äh, dann lassen wir den Daniel jetzt erstmal ran. Daniel? Welchen Daniel hast du jetzt gemeint? Ja, nett neid. Der ist gerade erst wieder beigetreten, ich glaube, der ist auch ähm, geflogen. Okay. Äh, ich sehe den noch bei mir im Stream. Also auch ähm, auf dem Server. Hä? Komisch, was ist denn das? Wir sind, sind am Sprechen. Nicht am Wetter. Daniel, kannst du uns hören? Und oh, schon ist er wieder weg. Irgendwas stimmt mit dem Server nicht. Finden gerade Wartungsarbeiten statt? Keine Ahnung, ob der Carsten ist wieder da. <lacht> Nutzen wir die Gelegenheit eines Sprechenraums, der leer ist, und schließen die Sitzung, ne? Nein, mal, ist, <lacht> nein, ist nein. ein Scherz. Ist der Wollte auch noch was sagen, ne? So, aber jetzt ist der Daniel wieder da, dann würde ich ihm jetzt gerne nochmal die Gelegenheit geben, falls es möglich ist. Scheint nicht der Fall zu sein. Dave Kay, was war das? Ein Kabel. Warum weißt du das? Ich habe es in der Hand. Sehr gut. Okay, äh, Claudia ist weg. Auch schlecht. Hm. Was ist denn heute los hier? <lacht> Sagst du auch. <lacht> nee, das ist irgendwie ein schlechter, schlechter Stern heute. Okay, ähm, ja. Was ist denn weniger? Also im Moment droppen sie aber alle hier gerade, wa? Der ja, Reifen übrigens auch weg. Das ist doch mal echter Hammer hier. Technikpartei. Jetzt war ich weg. Strange. Ich komme mir vor wie in so einem Film, wo die Leute ausgeseppt werden. So, das heißt mit der Technikpartei? das Ding läuft seit Ewigkeiten rund. Da muss irgendwas am Netz nicht in Ordnung sein, aktuell. Ach, das Netz ist super. Das Netz ist nicht schuld. Ich gehe mal davon aus, ihr habt nichts gehört von dem, was ich gesagt habe. Nee, Nö, genau. Das ist gesagt? Ich habe angefangen zu sprechen und dann gucke ich das nächste Mal und da bin ich irgendwie rausgeflogen. Nein. Fangen wir ähm, einfach nochmal ja. von vorne an. Fangen wir nochmal von vorne an, eigentlich aber auch nur ganz kurz. Äh, ich, zu zwei kleinen Punkten, zu denen ich was sagen wollte. Erstens... Äh, Aus Gründen, vielen herzlichen Dank. Und zweitens, aus Gründen, vielen herzlichen Dank. Und ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das okay. Alles. Ja, okay. <lacht> Zur Kenntnis genommen. Gut, vielleicht, kann, genau, vielleicht kann der äh, Frank jetzt nochmal versuchen, zu sagen, was er eben wollte mit den Tonern. Hört ihr mich jetzt besser? Ja, bitte. Ja. Yeah. Ja, ich bin auch irgendwo rausgeflogen. Das heißt, den Text, den ich eben geschrieben habe, habt ihr auch nicht mehr gesehen, ne? Nee. Nein, und zwar, ich hatte ja dir gesagt, ich habe ja die Tonerkartuschen aufgeschrieben, die wir eigentlich bräuchten, ähm, damit, äh, wenn man Originalkartuschen kaufen würde, es gibt ja Original und Revival oder wie die Dinger heißen, ich wollte euch nur kurz mal sagen, also Original würde für den Farblaserdrucker ein gesamter Satz 853 kosten und für die Schwarz-Weiß-Drucker jeweils knapp 210. Ähm, die Ersatzdinger kosten liegen ungefähr bei 64 Euro, das ist ja noch einigermaßen überschaubar. Wenn man aber die Entscheidung trifft, original, sollte man sich halt vorher überlegen, ob diese Drucker dann wirklich benutzt werden. So, oder dann nicht zu anderen Spenden aufgeben. Okay, jetzt kann ich dich kurz unterbrechen? Also ich würde diese Entscheidung gerne den Leuten von der Technik äh, überlassen. Die können da auch äh, die Daten aus dem Drucker auslesen und gucken, was für eine Laufzeit diese Drucker schon hatten und ob es sich überhaupt lohnt, diese Drucker nochmal neu zu bestücken und wenn ja, mit was? Ähm, das würde ich jetzt ungern hier in der Vorstandssitzung eruieren. So, und ich glaube, der Tim hatte sich auch schon aus der Technik dieser Sache ähnlich. angenommen. Okay, wenn es jetzt sonst keine weiteren Themen hier unter Sonstiges gibt, würde ich gerne noch, bevor wir in den nichtöffentlichen Sitzungsteil verschwinden, der Mike kommt doch noch. Bitte, Mike. Äh, ich bitte höflichst um Entschuldigung. Zu meinem größten Bedauern haben die Vorbereitungen länger gedauert als geplant. <lacht> Es hat sicherlich auf dem Wege der Gerüchteküche oder durch einen Blick ins Wiki die Runde gemacht, dass festgestellt wurde, dass die Auflösung des Bezirksverbandes Köln seinerzeit nie durch einen Kreisparteitag bestätigt wurde und somit hinfällig ist, weswegen der Bezirksverband noch existiert und dementsprechend eine Bezirksmitgliederversammlung vorbereitet wird. Mit dem Ziel, einen neuen Bezirksvorstand zu wählen, um äh, den Bezirksverband Köln auf aktuellen Stand zu bringen, aufzuräumen, wiederzubeleben etc. Bedarf dafür ist da. Das wurde in den letzten Monaten geklärt. Und ähm, ich würde euch äh, um Folgendes bitten, wenn ich euch ähm, in den nächsten Stunden die Vorlage für eine Einladung zum Be zur Bezirksmitgliederversammlung Köln zusende, dass er die möglichst binnen fünf Tagen bearbeitet und an die Mitglieder versendet. Äh, denn der ähm, angestrebte Termin ist der 21. April für die Bezirksmitgliederversammlung. Und äh, dementsprechend müssen wir Ende dieses Monats die Einladung rausschicken, damit wir innerhalb der vorgegebenen drei- bis fünfwöchigen Einladungsfrist des Bezirksverbandes liegen. Okay, äh, wir nehmen das jetzt erstmal zur Kenntnis, ähm, weil wir uns auch äh, mit dieser Thematik, dass wir jetzt plötzlich einen Bezirksverband haben, erstmal auseinandersetzen müssen. Äh, das muss natürlich also, auch geprüft ich werden. Ja. Alex, ja. Sag mal, ich, ich bin mir nicht sicher, wir hatten ja mal zwei Bezirksverbände in der grauen Vorzeit. Genau, Arnsberg ne? und Köln. Und meines Wissens ist Arnsberg hat sich aufgelöst und Köln ist wegen nicht vorhandener Vorstände ebenfalls äh, aufgelöst worden. Genau. Da war irgendwas, dass der nicht mehr existierte. Das ging auch durch die Wirtschaftsprüfung, meine ich. Und da kam auch irgendwas zurück. Wir müssen da nochmal nachgucken. Also ich bin mir da nicht wirklich sicher, ob der Bezirksverband Köln noch existiert. Weil ich kann mich dunkel erinnern, dass da irgendwas von Auflösung auch gesagt wurde. Ja, da kann ich euch ähm, behilflich sein, denn diese Recherche wurde bereits betrieben und mir zur Kenntnis gegeben. Tatsächlich ist es so, dass der Landesvorstand äh, seinerzeit einen Auflösungsantrag von Daniel Schwert als unzulässig ähm, abgewiesen hat und dann aufgrund der Steuerberaterin, so geht es zumindest aus dem Protokoll des damaligen Landesvorstandes hervor, rückwirkend zum Ende 2009 den Bezirksverband Köln aufgelöst hat. Äh, es ist allerdings so, ähm, dass... Dieser Beschluss nach § 16 Absatz 2, letzter Satz des Parteiengesetzes, davon betroffen ist, dass, und ich zitiere jetzt das Parteiengesetz, die Maßnahme, außer Kraft, äh, Entschuldigung, die Maßnahme tritt außer Kraft, wenn die Bestätigung nicht auf dem nächsten Parteitag ausgesprochen wird. Und äh, in dem Fall kann die Wirtschaftsprüferin sagen, was sie will, die vom Parteiengesetz vorgeschriebene Bestätigung durch den nächsten Parteitag ist nicht erfolgt und auch durch keinen anderen Parteitag, weswegen der, der seinerzeitige Beschluss des Landesvorstandes, unberührt davon, ob er zulässig und gültig war oder nicht, äh, außer Kraft gesetzt wurde durch die soeben zitierte Regelung des Parteiengesetzes. Und kann ich mal kurz wiederholen? Ja, das ist Paragraph 16, Absatz 2, letzter Satz. Äh, ich kann den auch gerne hier mal kurz ähm, copy-pasten, wenn ihr möchtet. Nichts ja. nicht. Also ich würde gerne diesen Punkt äh, äh, nach... Also ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, da mich mit äh, wirklich zu beschäftigen. Mike, ich würde dich bitten, alles, was du hast, was deine Aussagen bekräftigt und belegt gerne auch diesen Einladungstext, sodass wir möglichst zügig dann auch, sollten wir der gleichen Einschätzung äh, sein wie du, äh, dass dieser Kreisverband nach wie vor, äh, Quatsch, Regionalverband, nee, nicht regional, Bezirksverband, Bezirksverband nach wie vor existiert, existiert, dann auch einladen können. Ähm, aber ich fühle mich jetzt momentan nicht in der Lage, dem so zu folgen, wie das der, dem Sachverhalt angemessen ist und auch der Reichweite. Uh, Dankeschön. Ich werde dieser Bitte selbstverständlich gerne unverzüglich Folge leisten. Gut, okay. Dann ähm, würde ich vorschlagen, dass wir jetzt am nächsten Termin äh, ansetzen. Ähm, gibt es da Vorschläge? In einer Woche Mittwoch? Ich okay. Mittwoch. Okay. Ja. Ja. Gut, jo. dann Mittwoch ähm, den, was ist denn das? Siebenundzwanzigster dritter. 20.30 Uhr. Ja. ja, früher, nee, Kann früher ich nicht. ist es immer ein bisschen schwierig. Gut, dann äh, 27.03.2030, dann ist da Konsens drüber, dann ist das so beschlossen. Dann würde ich jetzt gerne den nicht öffentlichen Teil um 22.31. Uhr für beendet erklären und das tue ich auch so. Du Alexa, möchtest den öffentlichen weiter? Teil für nicht beendet erklären. Äh, äh, Entschuldigung, habe ich, ich habe den nicht öffentlichen Teil. Ich bin schon einen Schritt voraus. Nee, genau, den öffentlichen Teil um äh, 22.31 Uhr beendet. Ähm, darf ich kurz vorher noch zu, um etwas bitten? Ja, gehört das jetzt noch zu, zu, zur Sitzung oder kann ich die Aufzeichnung nee, vorher beenden?